Частина друга. Ліза почувалася щасливою, дуже щасливою. Може, найщасливішою у світі. Ні, не треба так казати, а то ще зіврочить, сполохає своє щастя. У тому селі, де народилася її бабуся Павлина і жила двоюрідна бабуся Єва, казали по-своєму, по-поліськи, щастя. І ще ніжніше, «щістячко». Лізі це слово подобалось, шелестливе і якесь беззахисне, що от-от може зламатись. Тому його треба оберігати, бо ж не щастя, не щастячко, а щістячко. Ліза усміхалась, згадуючи гостювання і канікули в тому селі, залицяння хлопців, коли ходила вечорами на дискотеку, то була інша планета. А її персональна маленька планета, маленька планетка, малесенька, однокімнатна квартира, що дісталася від мами-бабусі. Будинок їхній на лівому березі зовсім неподалік від Дніпра, 100 чи 200, ну, може, 300. ну, хай 400 метрів, та їхні вікна виходять на схід. З балкона і вікна можна побачити довгу рвечку багатоповерхівок, що тягнуться ген-ген аж до Харківського шосе. Між ними те, що називають київськими селами в місті. Індивідуальні будиночки, яких звідси не видно, а видно садки, що їх покривають. Ліза ображена. Сусіди з того боку бачать Дніпро, Бачить той правий берег, поруч лавру. Який же краєвид! Рази вона побачила з сусідньої квартири, що виходила на той бік, захопило дух. І звідтоді дівчина мріяла, що її вікно виходитиме на берег, вона дивитиметься на річку, на той Київ, що виступає з долини. Ліза таки знайшла спосіб, як побачити Її цікавість привела до останнього вісімнадцятого поверху. Її з того дня стало мрією відчинити двері на горище, а звідти вибратись на дах і побачити. Ліза знала, що дах у їхньому будинку майже плаский. Та двері були міцно зачинені. Ну як їх відчинити? Виявилось дуже просто. Раз двері відчинилися – Ледве Ліза до них доторкнулася і в одні, і в другі, а на доху сиділа компанія хлопців з їхнього будинку, та й незнайомих. Вона почула вигук «Оу, Лізка!» Хотіла ступити крок назад, щоб зникнути на горищі, а не могла. І її кликав страх перед висотою, перед цими хлопцями, біля яких стояла ціла батарея пляшок, винову горілка і пиво. І ще твере залізана голова закрутилася, наче відділилась від тіла, почала свій окремий танок. То було в дев'ятому класі. Ту пиятику ліпше не згадувати, як і те, що сталося після неї. Ліза дала собі клятву, вона в останнє, була на даху. Та через пару тижнів полізла знову. Бо виявилося, що клятви, особливо перед собою, даються для того, щоб їх порушувати. А плоскі дахи над 18-поверховими будинками і вищими, для того, щоб на них кайфувати, займатись любов'ю, і підходити із ще тверезою головою до краю, уявляючи, як стрибаєш вниз. Ліза підходила майже до самого краю. Коли виявилося, що вона укотре нещасливо закохана, то була її карма – нещасливо закохуватися. Її колишня подруга Ірка, потім вона знову стала просто подругою, Сказала якось, що у Лізи своєрідний синдром. Кохання до хлопців, ну і чоловіків, котрі люблять інших. Ірка стала колишньою подругою, тому що Ліза закохалася в її хлопця. Звісно, вона не взялася відбивати його в Ірки і взагалі не мала такої звички. Вона любила страждати. Та Ірка, зараза, розкусила Лізану закоханість і сказала, що їй не потрібна така подруга, що Ліза взагалі таємна спокусниця. А потім були грубіші слова. «Ах, так!» – сказала Ліза. «Ти мене підозрюєш у тому, чого не було? Хочеш, щоб я справді спокусила твого задрипаного Володьку?» «Він вовка, а не Володька!» – сказала Ірка. «Облиш дурну сільську манеру!» Я, між іншим, народилася і виросла в Києві, а не в якійсь задрипанці, як дехто відрізала Ліза. Одне слово, вони посварилися. Ірка стала колишньою подругою, а Ірчин коханий таки перестрів Лізу біля її будинку і з його слів про те, про се, про їхню випадкову зустріч – яка, мабуть, була зовсім не випадковою, Ліза зрозуміла, що він таки запав на неї. А коли Володька, ну, чи то Вовка, запропонував прогулятися, Ліза схопила його за руку. «Ходімо!» «Куди?» Певне цей чмурчичок подумав, що вона одразу веде його до своєї квартири. І злякався, Хоч в очах і спалахнули недобрі вогники. Вовчики із лісу зирнули. Ліза повела його на свій заповітний дах. На той час вона вже мала ключі від обох дверей на горищий на дах. А коли вивела її, почула його вигук. Ух ти! Мовила. Роздягайся! Шо? Мабуть, Подумав, що йому почулось. «Хіба я не ясно сказала? Роздягайся. У мене такий ритуал. Перший раз трахатись тут, на даху». Він відступив крок другий від неї. «Боїшся чи шо?» Ліза вимовила це якомога призирливіше. «Ти, ти, ти це серйозно? Як найсерйозніше?» як депутатка на трибуні. Ну, виходить, і Ірка правду сказала, що я б... і відбиваю чужих хлопців, так я ще гірша. Ліза ступила до нього, взялася за сорочку, мов би сама хотіла його роздягти. Та пішла!» – процідив Володька Вовка і кинувся проживом вниз» сходах. Ліза подивилась йому на уздогін, засміялася і раптом відчула, що їй хочеться співати. І вона заспівала. Розставила руки і уявила себе птахом. Птах, який співає на такій висоті. Птах, який не вміє літати. А потім їй щось залоскотало у горлі і вона обірвала Співання на півслові. Відчула, що спів, стає плачем. І собі кинулась до отвору, що ввів униз. Бо інакше вона могла би кинутися вниз із даху. А справді хотілося кинутись. Коли вона дізналась, що її коханий Юрчик любить іншу дівчину, а вона, Ліза, була для нього так... «Ну, Лізо, це тобі теж подобалось. Я думав, що доки не зустрів іншу любов. Ну, кохання. Ух, а, ха-ха-ха, он вона як». Юрчик-мурчик вимовляв, наче і жалісливо, а їй здавалося, що гарчить. Вона тоді подумала, як же я... «Буду жити без нього!» Але жилен не стрибнула з даху. Тоді на краю вона подумала інше. «А як же мама житиме без мене?» Так і подумала. Егоїстка нещасна. Заховала свій страх перед тим стрибком в ці слова. А у своїй квартирі кинулася мамі-бабусі на шию, Обіймала, цілувала її з пантеличиною ледь не сказала, що вона – мама. Думка про маму щойно її врятувала. Мама – Соломинка, за яку вона вхопилась. Ну, нехай бабуся, бо де її справжня мама, і яка вона? Ліза не знала, і досі не знає. А може справді вона тоді не стрибнула, бо мала зустріти свого Степанка? Свої сором'язливе, таке закохане у неї щастя, щістечко, як кажуть у тих тупталах. Мами бабусі Павлини четвертий рік, як нема. Аліза щаслива. Їй трохи соромно від цього. Вона приховує сором думкою, що мама, бабуся Павлина теж би за неї раділи. «Худючий, до того ж матінко з обличчям критим листовинням хлопець зазирнув до їхньої квіткової крамнички. Зазирнув якось, і невпевнено, ледь прочинивши двері. На його рябому обличчі було написано, ой, я, мабуть, туди не туди потропив. «Та заходьте, не бійтеся», – сказала Ліза, – «вам потрібні квіти? У нас гарний вибір». Я, «Я бачу», – сказав рябий хлопець, і таки зайшов. Ліза, як звичайно, спитала, які квіти він хоче купити. А коли він став розглядати букети і набори квіток, кому і з якої нагоди він купує, вона може підказати, що йому більше підходить. І головне – подобаються. Покупець тупця ося біля прилавка щось, Ніякого збентежне, сром'язливе воднораз Проглядалося у виразі рябого лиця. Вам, дівчині, знайомій мамі на роботу? Він ще сором'язливіше. Ну, мені взагалі-то дівчині, але... Його обличчя враз спалахнуло І виразні червоні плями на якусь мить навіть Заховали ластовиння. Ну, бачите, ви будете сміятися, але моя дівчина сьогодні виходить заміж. Ваша дівчина? Ну, так колись була моєю. Він затнувся, а тоді додав. Ну, зовсім нещодавно. Вона запросила мене на весілля. Я повинен би не йти, відмовитися, але я ви хочете її ще раз побачити? Востаннє? Ну, ну так. Ну, знаєте, сьогодні вранці я подумав, що маю побачити востаннє себе самого і тоді покінчити життя самогубством? Ліза вимовила ці слова майже весело і глузливо. Хлопець глянув на неї приховано здивовано. А, а чому самогубством? Якось про те не думав. Знаєте, я, мабуть, не настільки був закоханий, щоб, ну, усе вже пройшло. А чого я хотів піти на весілля, так і сам не знаю. Значить, досі любите і страждаєте, безжалісно сказала Ліза. Та ні, ні. Ну, спершу страждав, але я, очевидно, не з тих, що заради кохання жертвують собою. Такий собі бідний на почуття, як тепер кажуть чувак. Ну, от і все. Господи, такої розброювальної щирості Ліза давно не зустрічала. Нащо вона їй? Тюх тій, що купує колишній коханій квіти на її весілля, а про смерть від нерозділеного кохання, він, бачите, якось і не подумав і розказує все незнайомій дівчині. Значить, ви мені не підходите, сказала Ліза. А то я могла би запропонувати вам стрибок з даху 18-го поверху. Так ви кипкуєте? Ніяк, лізі чомусь ставало дедалі веселіше. Крім роботи у цьому магазинчику, я ще маю підпільну фірму. Самогубець ІК. Дехто, щоправда, називає її «Останній дах». То ви берете квіти? Ну, на жаль, чорних троянд у нас нема. Чорних троянд? Клопець уперше і собі скупо усміхнувся, А тоді обвів поглядом маленьку крамничку. Дякую. За що? Ну, я, мабуть, ще не зовсім мазухіст. Спасибі за цю розмову. Будь ласка, він озирнувся біля дверей, вернувся до прилавку. А знаєте, я, мабуть, я, мабуть, таки куплю квіти у ось ці троянди. Не для неї. Він вибрав найпишніші і найдорожчі червоні. Якщо спробує всунути мені, я ж бурну їх у його рябу пику, подумала Ліза. Хлопець взяв квіти і ще раз подякував і вийшов. Ліза не втрималася, підійшла до вікна, побачила, як він переходить вулицю, зупиняється, ж бурляє букета в урну, він озирнувся. І Ліза поспішно відскочила від вікна, хоч звідти навряд чи міг її побачити. Решту дня Ліза боролась із спокусою вийти з крамнички, перетнути вулицю і дістати з урни ті злощасні троянди. «Навіщо?» «Ну вони ж призначались не їй, а кому?» Тій, що мала замінити дівчину-зрадливицю, яка сьогодні вийшла заміж, чи комусь іншому. Ну і чи взагалі нікому не призначалися, то був якийсь дивний, спонтанний рух. Ліза раптом зловила себе на думці, що це їй важливо. Чому? Любий хлопчисько, певно, забув про неї. Ледве перетнув ту вулицю, а раптом не забув, а раптом згадав, саме тоді, коли викидав троянди. До крамниці час від часу заходили люди, купували квіти, все було як зазвичай. «Усе не так», – подумки сказала собі Ліза. «А чому не так?» – вона не знала. Щось наче продзвеніло у повітрі. Не дзвіночки з боку дверей, які дзеленчали, коли покупці заходили або виходили з крамнички, а щось невидиме, нечутне, котре вловила тільки вона. «О, ти ще!» – сказала собі Ліза. «А чи не закохалась ти?» «Подруга!» Вона пирхнула, наче кішка. «О, ти ще!» «Було б у кого закохуватись!» «У ти рябе чудовисько!» О п'ятій вечора Ліза, як звично, зачинила крамничку. О п'ятій зачинялися всі крамнички і кіоски на їхньому базарі. Декотрі о четвертій, навіть о третій годині, бо то ж базар, чи, як дехто казав, базарчик, ринок. Вона перетнула вулицю і пересилила себе, щоб не заглянути в ту урну. Що за химера? Знати... Лежать там, чи не лежать? Ті злощасні, точніше, нещасні троянди. Ліза раптом пригадала пісню, яку колись чула. Там були такі слова, що тепер зазвучали у її дурній голові. На пероні, на люднім пероні, де розлуки і зустрічі плачуть, хтось розсипав троянди червоні, і ніхто їх. «Здається, не бачить!» Примітка. Слова Богачука. Ці троянди в урні геть ніхто не топтав. Нема за що переживати. О, ще! Повторила Ліза свій улюблений вислів. Вона подалася до ще однієї своєї подруги Лєрки валерки пити каву. І за кавою в маленькому барчику Розказала про смішного рябого хлопця, який купував троянди для колишньої своєї дівчини, що вибрала, зрештою, іншого, щоб принести ті троянди на її весілля. У нього був такий трагічний вигляд. Аж я запропонувала йому покінчити життя самогубством, сказала Ліза. Так і сказала, Валерка засміялась. Певно, щоб кинувся із твого даху так і сказала, і порадила. Так ти розлякаєш всіх своїх клієнтів, покупців, покупців, якщо будеш робити їм такі пропозиції. Вони удосталь посміялися з почуттів неудахи коханця. Ліза додала деякі вигадані нею деталі із його поведінки і раптом зловила себе на думці, що їй приємно кепкувати отак з того рябого чудиська, не в дахи. Певне, не тільки у кохання, а й в житті. Вони навіть замовили по 50 грамів конічку щоб випити за трагічне кохання, ха-ха-ха і хі-хі-хі. Далі, за вигадану лізую фірму для самогубців, «Останній дах», до них, звісно, підклеїлися якісь хлопці – Бо ж обидві мали симпатичні мордашки, і вечір удався. Десь через п'ять чи шість днів, коли Ліза геть викинула з голови випадкового, так таки випадкового покупця, вона глянула у вікно і побачила на другому боці вулиці начеб знайомий силует. Наступної миті серце в неї тенькнуло. Явився, не замочився. «Що йому треба? Знову квіти? Для ще однієї, яка його покинула? Ну, ха-ха-ха! Ти знаєш, що йому треба, подумала Ліза. І що тобі треба? Вона розсердилась на себе і на нього. Ну, чого він там стовбичить? Хоче дістати з урни зв'ялі троянди?» Хлопець стояв, стояв. Через хвилин двадцять Ліза подумала, що мав би піти дощ. Тоді, може, йому захотілося б сховатися у їхній крамниці. Просто вбичивши ще з півгодини, він нарешті перетнув вулицю. І зайшов. Привітався, став тупцювати, як і минулого разу, біля прилавку. «Ще затанцюй!» – подумала Ліза. «Вам щось підказати?» Ліза відчула, що голос проти її волі противно дрежить. Він одважився підвести очі, які виявилися світло-сірими. Десь вона бачила такі очі. «Ну, чи хотіла побачити?» І я, «Я до вас заходив п'ять днів тому». До нас заходить багато покупців, сказала Ліза. Але я, розумієте, я тоді ще купив у вас квіти, ну, троянди. У нас щодня купують троянди. І гвоздики, і гербери. Бувають і ромашки, і гладіолуси. А навесні тюльпани. Бо сини різні хризантеми, у нас великий асортимент. І великий вибір. Я бачу, хоч не такий вже й великий. Ну, нахаба, подумала Ліза. Він іще й критикуватиме. Ну, який є, сказала в голос. То ви щось вибираєте? Рекомендую ці троянди. Знаєте, його і так тихий голос. Зробився ще тихішим. Це, мабуть... Було б дуже банальним, якби я купив у вас квіти і вам подарував. Ліза ледве не підстрибнула, але мусила вдати здивування. Вдати? Ніби вона чекала цих слів. Це ви мене питаєте? Вас. Не дивіться так на смішку ото. А як дивитись? Він не відповів, за те спитав, а які вік квіти любите? Не треба, сказала Ліза. Я все одно не візьму. У вас хтось є. Це вас не стосується. До кремниці зайшли дві жінки, і то був порятунок, але тільки на кілька хвилин. Бо лізу вже не можна було порятувати. Так само і цього хлопця, котрого, як виявилося, звали старим і край банальним, так сказала собі, Ліза ім'ям Степан. І з того дня все й почалося. У ньому дивно поєднувалися знання літератури. Та як розбирався в політиці, так принаймні вважала Ліза простота й гумор, сором'язливість із хвальковитістю над якою Ліза підсміювалася. Він же не сердився і взагалі дозволяв із себе кепкувати. Іноді Степан і собі підсміювався з Лізи, але робив це якось так, що їй самі ставало смішно, ну просто смішно, а не образливо. Степан, її Степанко казала подумки Ліза, у Києві закінчив педагогічний коледж. Працював учителем початкових, чи, як тепер ще казали, молодших класів, в селі під Києвом. «Ну, там легше живеться», – казав. Кімнатку мав у бабці Марини, у якої є коза і молоко, а то розкіш, козяче молоко. Заочно навчався на філфаці Столичного університету. На запитання, чому обрав таку дивну, як для чоловіка, професію, сказав – із розброювальною усмішкою. «А, а я страшно учнів боюсь. Вони б мене заклювали. А тут собі почуваєшся командиром. Часом і крикнути можна. «Ти? Крикнути?» «Не сміши», – сказала Ліза. «Та ти й мухи не образиш». «А давай спіймаємо муху і побачиш», – серйозно сказав Степанко. «Ну, і що б ти зробив тій мусі?» Крила пообривав би. «Я, щоб ти знала, мушиний садист!» Мушиний садист дедалі більше подобався Лізі. Подобалося ходити з ним на каву, просто бродити Києвом, розмовляти про геть все на світі, про серйозне, ту ж літературу, ні про що, сваритися і миритися, Подобалося навіть те, як він приходив і ставав на другому боці вулиці. Ліза сердилась за ці його стовбичення, а він відповідав, а я, може, рахую твоїх колишніх коханців. Так нащо ж їм приходити до мене? А щоб проливати сльози, що втратили таку дівчину? Зайшов би ліпше до крамниці. І взагалі, що за манера? Стояти годинами на вулиці. А в мене відпустка. Канікули. Хоч ти маєш рацію, я марную час. За два дні потому прийшов уже якраз до закінчення її робочого часу. І хоч намагався жартувати, Ліза побачила Степан дуже стомлений. Вже дорогою до зупинки допиталася, він брехати не вмів, тож виявилося, влаштувався на їхньому ринку вантажником і півдня носив мішки. І з чим? Ну, з чимось, не знаю. Ліза змусила признатись І з цементом. Сказала, що то робота не для нього, що вона не хоче, аби він надірвався. Ходімо до мене. Ти не поїдеш сьогодні у те своє село. Тобі треба відпочити. До тебе? Він спинився, глянув так, ніби вперше її побачив. Господи, із якого він століття, подумала Ліза. Усе ж взяла його за руку, мусила взяти, бо здалося, що то не він, а вона стомлена. Ну, до мене. Здам тобі квартиру в борг. Хочеш погодинно, а хочеш на місяць наперед. Та не бійся, я не кусатимусь. У мене є розкладачка. Ліза казала, а у Самої трусилися жижки. Може, він справді старомодний? Може, він іще й не спав із дівчиною? Хоча ж була якась котрій купував квіти на весілля. А може він імпотент? Остання думка засоромила Лізу. Я геть заплуталась в цьому житті, подумала вона. Я тебе проведу і поїду, сказав Степан. А я й не напрошуюся, сказала Ліза. Вирвала свою руку з його і пішла геть подумав про неї погано. Ну, і хай думає. Їй абсолютно все одно. Все однісінько. І хай не смій більше приходити, якщо про неї погано думає. Він швидко нас догнав Лізу, схопив за плече і незвично різко повернув до себе. Лізо, не ображайся. Я тобі не хочу задавати клопоту. «Он як? Ти що вважаєш? Наче я тебе на цілу ніч наймаю -ю -ю -ю -ю. Вона вимовила грубе слово, дуже грубе. А далі сказала, «Гарно ж ти про мене подумав». А я так не подумав. І ніколи так не подумаю. Я, щоб ти знала... Він затнувся, щоки раптом спалахнули вогнем, як уже не раз бувало... Він соромився по десять разів на день, а, може, і по сто. Треба буде порахувати. Ліза дивилась на нього неприховано, очікувально. Будь що, буде, хай вважає її якою завгодно, тільки б сказав ті слова. Ну, хоча б наостанок, перед тим, як вона піде далі. А вона таки піде, хай тільки відпустить її плече. Я геть уже переповнений тобою, сказав Степан, не смійся. Так воно і є, як відро, що от-от вихлюпнеться. А я не вода, щоб вихлюпуватись, сказала Ліза. Ти не вода. Ти найліпша у світі лізка. Свавільна киска. І тебе треба приручити хоч я не вмію приручати дівчат. Ось як він сказав. Дивне освічення, подумала Ліза. Що то було освічення, вона вже не сумнівалась. Яке він незграбно намагався заховати словами про відро. Але відро, наповнене нею, Лізою, Пройшов день, другий, третій, четвертий, цілий тиждень, і всередині Єви поступово наростала злість на того дурного незугарного діда Адама Тихійського. Якщо правду казав Роман, що Адам всеньке життя за нею крадькома сох, і досі в нього те не минулося, то чого ж? Не йде хоч щось їй сказати. І раніше ніколи випадкових зустрічей не було. Не почула ні словечка, ні півсловечка. Село день за днем все щільніше огортала осінь. Огортала, як туманами по ранках. І коли не було туманів, густими холодними дощами в день – так і невидимим покривалом щему, ластивого тільки осені. Осінь роздягала село, і наче питала, чи тобі не холодно? Скидала не лише листя з дерев, а й з душі. Те, що було набути роками. Питала, то як тобі? І ще годна стояти? Ще житимеш? Якщо так, то добре. Бо я, як і ти, Постаріла на цілий рік. Йова вслухалася в осінь. У шурхіт листя під ногами, який з кожною осінню ставав ще тихішим. Йова виходила на двір. Їй здавалося, що то навмисне листя падає тепер не так, як раніше. Безшелесно. Вона боялася стати геть глухою. Їй думалося, що колись листя Осипалося інакше, шумливо і весело. Єва взяла граблі, почала згрибати опавшину у своєму старому як вона садку. І раптом подумала, що то ж вона згрибає свої літа. Ось вони лежать під кожним деревом. Дерева вже майже не приносять плодів, але Єва не дає родичам, тому ж метровому Васькові зрізати старі дерева навіщо? Щоб насадити нові? Вони не виростуть разом з нею, як колись росли. Їх шкода, бо кожне дерево тож вона сама. І з неї так само опадає листя, і ніхто крім неї не відчуває його шелесту ні в повітрі. На вітрі, ні під ногами, ніхто. А якби і чув, то не скаже їй. Бо щоб почути той шелест, треба хоча б прийти в цей сад. А нащо комусь старий сад старої баби? Старої самотньої, яка була самотньою усеньке життя. Як от краєнна скипка, думала Єва. Наступна думка скипка так – і зосталась всихати, і стала сухою шкоринкою. Єва сама себе відкраїла. Вона давно й не помічала, як скипка перетворюється на шкоринку, шкоринку життя. «То пожуй ту шкоринку», – кпинить Єва. І з Невже з самої себе? Хоче втекти від тих думок у в'язанні, чи шитті, та пальці в неї вже тремтять? Ледь-ледь відчутно, але то кепська ознака Ліпше на дворі згрібати листя. Та сьогодні вона вже згрібала, варити їсти не хочеться. Невже їй хочеться кудись іти? За самою собою чи до того діда? Дідиська що ніяк не зберіться прийти до неї, бо, бач, боїться. А хіба вона кусається, щоб боятись? Я тобі дам боятись, подумки грозиться Єва. Вловлює якийсь звук. Ага, то проситься схвати рудий котисько кудись у своїх котячих ділах. Зараз випущу, каже Єва. Дипцяє до кота, випускає, але кіт за дверима озирається на неї. Його відчиняє і сінешні двері. Та кіт озирається і за ними, ба більше, спиняється, вертається і треться об'євину ногу. «Ну, чого тобі?» Кіт не очить, рушає і знову спиняється. Наче кличе за собою. «Куди?» на свої котячі походеньки. І тут Єва розуміє, кіт кличе йти до того діда, Адама, тихійського, чиє життя було ще тихішим, ніж опадання листя у Єваному саду. «Не піду», – каже Єва. І вже подумки. «Котиську, я не піду». Ну і справді, куди йти? І тут у Єві, наче озивається давня затаяна із роками Єва, красна ружа. Як то він, люблячи, таємно, по-своєму, по-тихійському, посмів нею знехтувати. А так і знехтував, так виходило. Боявся, казав Роман, неї? Що ж, хто за чоловік такий? Я думаю, що таки мусить піти до нього, піти і провчити за те нехтування. Свище хтось по розбійницькому саду, Єврадіє, що може почути, уловити цей свист, тож летить повз її хату осінній вітер, і вона простягає руку, щоб його погладити. Задоволений вітер лащиться до руки а тоді мчиться далі. Несподівано приходить думка, тому дурному Адаськові, певно, ще самотніше, ніж їй. У нього ж і, і родини путньої немає. Нема куди піти. Хіба до тих своїх старих гицелів? Ну, та як вони не хорохоряться, а тож з них порох сиплеться. То більше сам і ще самотніше, ніж вона. Єва. Жити ж ті дідки до Адама не прийдуть. Ми такі схожі обоє, думала Єва. Такі схожі й залишилися далеко одні від одного. Бо ніколи й не зближувалися, Чипіли собі, як ті дерева, що з місця зрушити не можуть, а геш Двоє старих дерев у невидимому саду літ, тільки на різних його краях. Обвіває їх вітер і далі летить, а вони собі далі всихають. Нє, не таке дерево мало рости поруч з її деревом, думає Єва. Той Адам був якийсь будяк у закутку, якщо рівняти його із нею красною ружою. І бач, його будь-якове насіння так і не долетіло до Євеного обістя, А мав би прийти, хоч тепер, чого-то Єва повинна за нього думати. Його стежка мусила пролягти, протоптатися до Євеного обістя, до Євеного вікна. Його пальці мали б постукати у те вікно. Думка, що їм обом було б тепліше, наче запізніли гість, ніби вчорашній чи позавчорашній борщ, про який раптом згадала, і мусить розпалити грубку, щоб його нагріти. Нагріти для двох вони повинні його доїсти обоє. Обоє? А чобто? Щось дивне оволоділо Євою. Ну, хай пройдеться. Протрусить свої старечі кістки, а заодно й пересвідчиться, що той тихійський геть не скпарився. Ова! то їй треба, щоб він жив? Нє, нє, нє. І ще раз ні. Їй зовсім байдужісінько. Але ж бісив роман, отако розворушити душу розгребти своїм приходом попіл її грубки. Якої іскри там шукать? Вона просто пройдеться, а заодно і насабанить на того тихійського примітка. Насабанить, насвариться. Я вивернулась до хати, вдяглася у виткану колись власноруч спідницю з червоним узором святочну кофту і праздникове пальто. Осміхнулася, натягла давні червоні чобітки, що стояли із яких-то літо у коморі, ніби ждала сьогоднішнього дня. Хай вона і з себе сміється. Коловоріт її дожидався кіт. Його засміялася уже на всі зуби. Що залишилося у неї? Взяла котиська на руки, а вже ж, Добрий рудий сват. Сватисько, сказала Єва. Ходімо, котику, сватику, до того дурного діда. Може, разом дечому його навчимо? Так з котом на руках зараз. Бачик вгодувався на дармових харчах. Єва пройшла через весь їхній куток і дісталася до вулиці на другім кутку, де й жив той Техійський. Двом людям, що стрілися дорогою, із сміхом сказали, що несе кота продавати. А як подумати, то ішла продавати саму себе. А може купувати собі дідиська? Та, скільки він там коштує? Хіба якого півмідяка? Стара Адамова хата... Дома, колись казали в них, світилися пусткою вікон. Єва бачила їхні другі двері. У хаті-домі немає нікого. Куди ж то хозяїн поплентався? Тико кіт істрибнув з ліжка, сірий і облізлий. Побачив Євиного кота, засичав, тому глянув ніби з цікавістю, я вас спустила, свого котиська, з рук. Ну, йди, знайомся, сказала. Може, хоч висте порозумієтеся. У хаті було геть не так, як у неї. Пустка. Ні тобі картинок на стінах, ні рушників. Сльозилися давно не миті вікна. порожнеча. І стіни давно не білені, і постіль на ліжку хто зна коли прана, добре хоч сяк так застелена. На плиті стоять немиті тарілки. Та ж, що ж то таке, людоньки добрі. А холера тебе взяла старого чорта, подумала Єва. Чортиська згорбленого. Але хіба дітки бувають такими? Її злість, що наростала, мусила мати вихід. Вона озирнулася. Коти коло печі обнюхувались. О, добре, хоч дрова коло грубки лежать. Єва знайшла сірники, наклала дров у грубку, взялася розпалювати. Коли язики полум'я обхопили Поліна, знайшла баняка. Із старого облупленого відра налила в баняка води. Поставила на плиту. Зновика озирнулась. Добре, хоч який неякий віник є. Зняла пальто, що вдягала тільки по великих празниках, і нащо то було так вибиратись? Дарма долівку треба все одно підмести, а потім помити. Чорна ж долівка, як та земля, а місцями і полуплена. Бач, який хазяїн дурнисько, навіть підлогу класти не спромігся. Нє, ну, підмести – підмете, а мити не буде. Що їй, спідницю святочну псувати? Хто зна скільки часу порядкувала в Адамовій хаті Єва, доки не причалапав нарешті господар. Явився із сіточкою в руках. Із якої стриміли хлібина пляшка олії зиркнув на Єву ошалілими очима. Євка? Ото так гостя. Доброго дня! А що ти тут робиш? Здорову, босяцький пане, відказала Єва. Довше десь там валандитись не міг, хоч би домину свою зачиняв. А то усеньке твоє добро могла покрасти. О, що там у мене красти. Адам почухав потилицю. Ну хіба кішку? Так вона, як і я, стара її облізла? Тож бо й воно, що нема чого красти, як ото за цілий вік геть нічого не нажив. Ну, так воно якось. Мені ніц не требало. Ого, і іще чиїсь кіт коло моєї господині тридцять твічешом. Мій, сказала Єва, ти мені зуби не заговорюй. Скидай свою куфайку і сідай, бо тупцієш, як на вгостинах. Адам поклав сітку на стіл, руки в нього дрібно тремтіли, видно було. Якби міг, то утік би із своєї хати. Він таки почувався геть не в своїй тарільці. Поглянув, а його тарілка і миска помиті. І то було самому не помити? Думав, як вернеться, то помиє. Пішов, бо хліба не мав. Взявся з сало з цибулою їсти, Такий сніданок вийшов, а от хліба одні крихти зостались. Той пішов. Ну, щось таке й покликало з дому. Адамою стало окрай незручно, аж соромно. Раптом поставив перед очима сьогоднішній сон. Давно, аніць, не снилось. А тепер щось приблудилось, ніби їхав кудись. На хурманці, амо й на машині. І ще як встав, то подумав, а вже ж скоро поїду, так далеко, що не вернуся. А, бачу, означав сон, гостю. Та ще яку? Адам озирнувся, потім поглянув на Єву. Він просив до голови якусь думку, ну хоча б маленьку, незугарненьку, а вона не приходила. Бо більшу яка лізла до голови, сам проганяв. Я, може, щось зготую. Та що ти там будеш готувати? Не монькайся, пане господарю, сідай. Гривняка все одно не вистоїш. Ну, добре, добре, добре. Адам нарешті таки присів, але куфайки так і не зняв. Той же вуг до гамазину ходив. Ну, хліба і олії купив. Забув цукру взяти. А то би чай попили. У мене десь там липовий цвіт є, так воно... В, в, в. Другий раз поп'ємо. І чаю, і може чогось крепшого, сказала Єва. Можеш іще чогось міцнішого, ніж чай випити. Та якусь там грамульку хліба. І я своє вже отпив. Ну, ти дійсно, звинь, Євцю, що мене дома не було. Якби я знав, що такого прийдеш, то чо б? Короваю спік би, покипкувала Єва. Ну, короваю, не короваю, а щось би приготовив. Кажи, чо прийшла? Бо ж не ти кого того, щоб тут лад навести а то ти не знаєш. Адам засувався на лавці, йому враз стало душно, душно мулько, ніби хто шпичока під дупу підклав. То їй бо не здогадуюсь. Не про що? То їй бо хотів. Адам згадав про халамецьку романову задумку. Женити його Адама на цій Єві красній ружі. Невже ж Роман до Євки ходив? Той варіат все може вчварити. Дух, бачу, щось у твоїй лисий бумбешці заворушилося. Примітка. Бумбешка голова. Євина злість зновика почала переростати у веселість. Господи, стиколіт прожила, не знала, що і такі чоловіки, як ото перед нею бувають. Адам раптом нагнувся, захрипів, а далі його став душити кашель, його аж злякалась. Що з тобою? Мо води дать?» «Не три. Холера!» Адам справді як би міг, то втік би, із власної доми. Та куди втечеш? По довгій мовчанці спромігся на слово. Євцю, а що тобі той псисько набалаболив? Єва простягла до Адама руку, але не доторкнулася, забрала назад. Адаме, не ворохопся. І не бійся, ти ж не баба. Мені Роман сказав те, що ти мені давно сам мусив би сказати. О, що я мусив? Адам не вимовив, а видихнув з присвистом. До Єви вернулись злість. Ну, не чоловіка помило з-під припічка. То ти не знаєш. її бо не второпаю. Знаю тільки, що Роман нас нібито женити. «Надумав. Та йому ще й не таке до голови прийти може. А ти що, не хочеш? Любив? Чи любиш і не хочеш?» «Я? Тебе?» «Що ж він таке напридумував, той бандитський зерізяка?» – подумав Адам. І йому все похололо від здогадки. «Думка, яку проганяв!» Єва звелась з лавки, розпашила, ніби помолоділа давня красна ружа, – закликотіла в ній. «Ну то що? Роман, може, неправду сказав?» «Ну чушь!» Адамові не стачило духу признатись, таке неправду що для нього красна ружа і була красною ружею, на яку тику і того, що здалеку, а часом і зблизька помилуватись Мона. Ну що ще вигадав той Роман? Невже якусь любов до цієї бабці, що колись славилась першою дівкою на селі? Хоч, правда, заміж так і не вийшла. «Ну, чого ж?» – сказала Єва, – і кинулася до свого праздникового пальта. Що не знати, навіщо вдягла, як надумала йти до цього трухлявого пенька. «Ну, так того, – сказав Адам. Ну, – Ну, того. Я не вмію добре говорити. Не вмієш. А я повинна до тебе телющитись. Ну, де ти такий взявся? Далеко звідси, – сумно сказав Адам. «Куди ж ти, Єво?» Єва спинилась коло порога, у її грудях щось запекло. Далі, наче хтось почав свердлити дірку в серце. Серце сперцем, як про неї казали. Вимовила рішуче і зле. «Ти ось що, Адаме, щоб на другу неділю прийшов до мене свататись, як і належить». Ну, можеш навіть свого того Романа взяти. Як не ти, то, може, хоч він скаже те, що тре. Ну, я той. Так спробуй не прийти, пригрозила Єва. Її погляд упав на піч, на якій сиділо двоє котів, бачу вже, куди забралися, подружилися. Це, може, вода не кішка? О, ще гірше. Точно, казав що кішка. Ходи сюди, руда-холєра, сказала Єва. Пригрівся вже. Якби я тут не напалила, то навгрівся б. У цій пустці всі миші і, і без кота пропали б. Взяла кота на руки, сердита зла, як добре нагострена бритва, на себе, на цього дурного, Нездалого, ні на що діда на цілий світ грюкнула з усієї сили, яка ще лишилася дверима. Прости, Єво, подумав Адам, то була не ти. Він справді пів життя може, й більше любив жінку. Вірно любив, як умів, як міг. То була трудна любов, але його Адамова. Адасюа, сказала б вона, бо так і називали його Адасем, а ще Адамчиком, якось іще покликала Дамчику. Адам гірко усміхнувся тепер, Дамчику, а кому і що він дав, зумів дати, що дав їй і що дала вона. У п'ятому класі до їхньої Туполівської школи, тоді ще Семирічки, додалися учні із двох сусідніх сіл – Кутівців і Терешок. Бо там були тико початкові класи. Їхній клас розділили на два – п'ятий А і п'ятий Б. Він потрапив до Б-класу. І з них дражнилися б а вони відплачували – паралельникам, аками або гаками. Серед трьох дівчат Бекалок і старешок була й вона Катя. Катруся, Катеринка, Катюня, Котюня, а ще Котенятко. Так йому чомусь найбільше подобалося, так називав подумки, хоч була Катруся Котенятко статною, високою, на півголови, а може і на цілу голову вище за нього, недомірка Адама. Дамчика. Коли він уже оселився у цій хатині і завів собі кішку, то навіть коли та стала дорослою великою кошицею, все одно називав її Котенятком. І жінка, Катруся, Катеринка, котюня котенятко, сміялася. Як кажу, вона котенятко, котенятко і є. уперто одказував Адам. «Я ж стара вже, котяра, а ти, котенятко!» «Назвав би мене лише Мурка або Сірячок або Білолапка, а то Котенятко!» «Котенятко!» – ніжно вимовив Адам. «Дивний ти!» – казала Катя Котенятко. Тоді ж у п'ятому класі найбільшим щастям для нього було, коли його котенятко повертало голову, сиділа на три парти попереду і, угледівши Адамів захоплено закоханий погляд, глузливо усміхалася або показувала язика. Мала довго-довжелезну нижче пояса косу, за яку любили смикати хлопці. Катя Котенятко сердилася, била по руках, а іноді заливисто сміялася, показувала язика. Язичок у неї був великим, гострим на слівце і теж найкращим. Найліпшим, як і усе в неї. За косу Адам смикати не смів, але наробив тернутися об ту диву косу, а кілька разів критькома погладив. Через пару днів навчання він сказав до котенятка «Давай піднесу портфеля». Катя глянула на нього своїми очищами із Павлокою «Бери, як хочеш» то було велике, незміряне ніким щастя, нести її портфелика цілих два кілометри до повороту на терешки. Адам ніс би й далі, та вона не давала. «Хватить, а то ще скажуть, що я собі кавалера нашла». І сміялась. Йому здавалося, що той сміх ще довго котився за нею, різнокольоровими горошинами по дорозі, доки котенятко не зникало разом з іншими дівчатами і хлопцями, котрі теж підсміювалися з Адама за ще одним поворотом на Терешківській дорозі. Таке зриме, всеохопне його щастя тривало недовго, бо знайшлися інші бажаючі нести котеняткового портфеля, один з них, Вітька Бурець із шостого А класу, наказав Адамові коротко брись, геть, як до кота, і ще дав болючого щегля. І Адам відступив, завше звик відступати. Йому лишилося те, що було його Адамове, те, чого ніхто не міг забрати. Ніхто не міг забрати його милування котенятковим обличчям поставою косою, не міг забрати таємного вдихання неповторних запахів її коси, доторків крадькома до диву косиці, насолоди від її голосу, переливчисто часом воркітливого, що розпадався на десятки барв і сотні скалок. Зазирання крадькома в очі, світло сірі. Трохи зеленкувати. А що була особлива радість? Катя мала коротке прізвище «Без». Примітка. «Без бузок». І у травні, коли справжній квітучий «без» наповнював сільські вулиці своїм ароматом, Адам прокрадався у чужі садки, де той «без» ріс Відламував гроно і приносив до школи. Для Катрусії з пахучим прізвищем Без. Це стало своєрідним ритуалом, аж на третій рік спитала в травні. «А де ж твій Без?» «Без», – Адам збентежився, – «що ж не цвіте, коло нас не цвіте. Як добре пошукаєш, то знайдеш». Сказала ця примхливиця. І Адам знайшов Аж на другому кутку І вручив галузку Своєму дивові. Із його любові відданості Підсміювалися однокласники. Ніхто не міг поставити їх поруч. У каті, що стрімко Виростала, Хай не вписану красуню, як та Єва, А ставну, миловидну дівчину, Були свої прихильники, хлопці яким дарувала підліткову симпатію. Після того пам'ятного дарування раннього безу, пес коло тої хати порвав Адамові штани, за що він мав доброго прочухана от тітки Ірини. Настав кінець шкільному навчанню. Адам пішов пасти корів, а Катя поїхала вчитися у більше приміське село. На пасовиську Адама не раз зігрівала згадка про його котенятка, і воно не раз приходило до нього. Допомагало пасти корів, сміялося. Він досхочу смикав її за косу, гладив те косище, він підсаджував катю на хмарку, яка поволі пливла в літньому небі над пасовиськом. Дівчина сиділа там, метляла босими ногами, неодмінно босими. Просилася зняти. «Зніму за поцілунок», – ставив умову Адам. І вона згоджувалась. Бо та ж хмара могла її забрати з собою далеко-далеко. І таки забрала. Катя, котенятко, даленіла і даленіла. Хоч згадував, і коли була перерва, у його пастушому житті, на службу в армії. Хоч лишилося щось таке, наче роса на стеблі. Зачепи стебло, і легенькі бризки розсиплються на сонці. Він зустрів її через вісім років після випускного вечора в їхній школі семирідці. Цілком доросло. Уже коротко підстрижено. То була вона і не вона. Село посвітлішало од її присутності. Прийшла неважливо чому? Адам зрозумів завітала, аби він її побачив, прителіпавшись для чогось, рідко коли сюди приходив до центру села. Прийшов, щоб неї побачити, згадати, бо почав забувати, витворити нову її у своїй уяві заново народжену. Чого ти так дивишся? Адамчику, спитала вона, і очі неї не побілішали. Голос зовсім не змінився, радо подумав Адам. Такий, як у школі, то ж вона моя, спитав натомість. А де твоя коса? Відрізала і продала, засміялася вона. Якби знала, що ти купиш, то привезла б для тебе. Тільки ж у тебе таких грошей немає. Нема згодився Адам. Якби були, то купив би. А хіба коси продають? Все продають, дамчику, навіть душу. Душу. Закійко. Адам дурнувато усміхнувся. Колись тітка Ірина сказала, що душа міститься всередині, в тій ямці, що під шиєю, що там вона кукурікає або соловейком співає. Як людина добра. І гавкає, якщо погана. А моя ж як озивається? Адамова думка довго не давала йому спокою. Врешті вирішив, що його душа більше плаче. Тихенько скиглить, тихо того ніхто не чує. А може й добре, що не чує. Бо інакше б украли чи набили таку недокучливу душу. А виходило, що душу можна було продати і купити. Катя, звісно, все знає. Бо і вчилася набагато ліпше за Адама. Адася, Адамчика і Дамчика. Нас троє, признається Адам в душі, котру ще не продав, бо його душу ніхто не купить. Кому вона треба, бідна? Як і він, душа? Ні, четверо. А штиром легше, ніж єдному. І усі люблять Катю, котенятку. Як ішов з того несподіваного побачення з Катрусою котенятком, то його душа усміхалася і співала. Він зрозумів, що так не раз уже було, коли згадував Катю. Коли вона сиділа на хмаринці і метляла босими ногами, а він хотів дотягнутися до тої хмаринки, щоб полоскотати її п'ятку. Його душа вміла не тільки скиглити, а й співати. Адам дізнався, що Катруся, котенятко, вже закінчила медучилище і працює у їхньому медпункті медсестрою по терешках. Тоді кожне село мало свою медсестру. То було гірше, бо якби вона була медсестрою по Тупталах, то він би приходив до неї лікуватися. Ну, знайшов би собі якусь болячку а так хоч бери і переселяйся в терешки. Адам ще спитав, чи вона не замужем. Катруся-котенятко сказала зі сміхом, що ніхто по людськи не бере, бо липнуть усе якісь п'янички, а і з хлопцем своїм вона посварилася назовсім. Адам і подумати не міг, щоб собі позалицятися до свого котенятка. Вона була його богинею, яка їздила на хмарці, а до богинь не залицяються, їх люблять, ну, хіба звіддалік, і дивляться, як вони мутуляють ногами, що звішують із своїх теплих білих хмаринок. Та через кілька днів після тієї зустрічі в Адамовій голові зблиснула думка – рятівна й гарна, така гарна як гілка безу, що колись дарував котеняткові, та іще ліпша. Поруч із Адамовою хатиною, яку на той час колгосп викупив у родичів старої Буцехи для пастуха Адама. Бабу забрали до себе в гинче село. Дочка. Жила стара хитручка, або ще по сільському Патичка. не син Федот, пару літ, як вернувся з армії, робив на тій же фермі, що й Адам, підвозчиком кормів, гуляв з дівками, часом закладав за комір. А стара патечиха гризла йому голову, коли вже він зженеться та за розум візьметься. Це було непросто зробити. Бо час від часу у Федота заводилася дівчина із свого чи сусідських сіл. Але Патичиха, коли дізнавалась про те, бракувала кандидаток у невістки, якими любив похвалитися Федот. Та була ряба, та гуляща. Третя до роботи не годиться. Ти можеш, що насінням через губу цвенькати? А Федот? «Федот, хлопака хоч куди, як дзвін, і пара йому така потрібна». І Адам сказав у тому хлопцеві, якось, що в сусідньому селі, у Тарешках, «Є вельми файна дівчина, і гарна, і статна, як пава, і характером бойова, одне слово, люксова». «Люксова, кажеш?» Федот прискалив око, і у тому оці застрибали чортики інтересу. Ну, правду кажу, в школі разом вчились. А чого ж сам Клинці не підбив, раз така люксова? то Та куди мені до такої цяті? Ну, точно. Куди тобі до полюцької дівки, сказав Федот. Наступної суботи Федот пішов на танці у терешки. Де й познайомився з медсестрою Катрусею без котенятком. Подробиці їхнього зближення Адам, звісно, не знав, та через пару місяців Патичиха похвалилася, що в неї скоро буде панська невістка, докторка. Присяй бо. І хай буде. Хіба неї Федотик не заслужив, щоб у нього неби яка була жінка? А вона якось їй поладиться з тою панею, не таких обіжджала. Узнає, по чим сотня гримінців!» – дрібно засміялася Федотова матінка. Перед Адамом вона не соромилася їй не таке казати. Адам вже ледь здригнувся, почувши ту мову, але подумав, що швидше його Катя зігне цю бабу в три дуги – Головне, тепер котенятко буде поруч, зовсім поруч. Він знову бачитиме його кожного дня. Так і сталося. Звісно, як сусід побував на весіллі, випив черчину другу, дивився на гарну молоду пару, бажав котеняткові справжнього щастя, тільки коли кричали «Гірко! Гірко!» і молоді сповняли волю гостей, опускав голову і брався їсти Огірки чи холодець, несила було дивитися, як ті двоє солодять весільну їжу та випивку. Так починав розмотуватися новий клубок його тихого, тихійського, який він сам щастя, яке згодом переросло у невигойний біль. Пробачив його таке було, думає теперішній Адам. Ліза купалась у своєму щасті, а воно ставало усе зримішим і певнішим, усе усміхненішим, яке належало справжньому щастю. Їй дедалі більше усе подобалося у її Степанкові. Геть все, переконувала себе Ліза. А якщо й не все, то те, що не подобалося геть, геть і геть. Їй подобались ті слова, із якими раптом З'являвся у її крамничку. Любив складати нібито віршики з її ім'ям і словом «Ліза». І запитував, чому Ліза велика під Лиза? І тут же, наша Ліза зовсім не під Лиза. При цьому додавав із набурмосеним виглядом «Правда, не смій заперечувати». А Ліза й не заперечувала. Їй подобалось, як він балабонив. І таки згодилися, щоб він підробляв, аби мати гроші для походеньок в маленький, але дорогий барчик, оформлений у вибагливому модерністському стилі з народними елементами його визначення. Ліза б до такого не додумалась, навіть слова такого не довелося позичати. Ліза визначила для себе – Степашко! Так почала його називати, і це здавалося особливо ніжним. У майбутньому переїде у її квартиру, знайде собі роботу в Києві, досить їздити у те село. Ревниво допитувалась, чи є в тій сільській школі молоді вчительохи. Ну, краще вже вчительці, сказав Степан, культурніше, ефективніше, а ще продуктивніше. Телиці в майбутньому даватимуть молоко, а льохи вже привели поросят. Тобто ти підозрюєш, що вони... Далі був хуліганський, трохи брутальний монолог, із якого Ліза зрозуміла, нікого там степанця немає, але змій ревнощив, підгризав їй серце. Він несподівано зупинився і сказав, вибач. За що? Ліза справді була подивована у ці нещасні люди. Особливо філологині. А я познущався над жінками. Але ж ти сам хочеш бути філологом. Я інша річ. Я викопний екземпляр. Якого сподіваюся, полюбила... Тут він затнувся. Наче намагався щось пригадати. Сказав. Ну, ще раз вибач. Ліза в голову всіляка банальщина. Типу, найкраща в світі дівчина. Ну, не можу знайти підходящого слова. А ти й не шукай, сказала Ліза. Мені і ці слова підходять. Ну, тоді порядок. Отакий він був. Ліза дочекалась, що він сказав, а знаєш, насправді мені страшенно хочеться побувати в тій твоїй маленькій фортеці. фортеці Душі. Ну, то в чим річ? Поїхали? Я боюся. Він дивився так, що Ліза подумала цього разу непідроблено, наївно, а щиро. Чого? Я не кусаюсь. Навіть не боюся, що ти подумаєш про мене погано. Зате я боюся, що ти мене вже не виженеш з тої фортеці. Я її завоюю. «Завоюй, – сказала Ліза, – чи теж трусь-трусь?» Він схопив її за плечі вперше рвійно, притяг до себе. «Мила моя, – сказав, – ох, моя маленька, я сам себе боюся, а тебе хіба трішки?» Ліза якимось шостим, десятим чи 150 п'ятдесятим чуттям зрозуміла, його кохання має дозріти, впасти їй на долоню соковитим плодом, а тоді вона його схрумає, що й оближиться. «Я, терпляча», – сказала собі Ліза, і погладила котика свого нетерпіння, що випустив пазурики, аби дряпнути степашка. Їхні зустрічі тривали, розширюючись до походеньок кіно, на концерти. Причому виявилося, що її Степашко, як він казав, не любив відвертої попси, а захоплювався джазом. Ліза пішла на той концерт якогось ну, не вельми відомого музиканта, як визнав сам Степан і намагалася врубатися у повільну тягучу музику, зрозуміти, чим вона так подобається її коханому. Але після того концерту його обличчя стало особливим. Він взяв Лізу за руку і йшов, не відпускаючи її пальців. Легенько їх погладив, потім підніс до губ. Вони цілувалися і раніше, уже цілувалися, але цей поцілунок пальців був особливим. Ніжним-ніжним, хоча й ледь відчутним. Так він обцілував всі її пальчики. Ліза хотіла сказати жартома поцілуй ще й другу руку, а то вона ображатиметься. Але не сказала. Вона боялася сполохати щось таке, чого не можна було вимовити словами. Тіло її солодком мліло, але це була не жага. Вона не могла їй сказати, що це таке, якби хто запитав. «Ох, біда!» – подумала Ліза. «Ну що, мені тепер полюбити джаз? А як він мені не подобається?» І раптом збагнула. «Не обов'язково повинен подобатись. Але їй по-особливому подобався Степан цього вечора. Тільки у душі сердилася, що він кипкує з її донедавна улюбленої співачки, каже, що крім довгих ніг у той ніц немає. Подумала, що на злою мокрить кома від нього піде з Іркою на концерт своєї довгоногої улюблениці. Вона вже бачила афішу. Ну, Туди треба вистоювати в черзі за квитком. «А на твій джаз не треба!» Ліза подумки показала Степанові язика. Щось їй підказувало, що у цьому кипкуванні її порятунок. Порятунок від чого? Прийшла відповідь. Від неї самої. А може і від цього вечора, який вона хоче оборонити від того занудного джазу. Бо джаз може вкрасти. Не степашка, а літо, що так спливає. А в ньому сталося так багато. Мабуть, якось треба затримати це літо. Ліза пила каву і йшла по місту, де народилася, виросла. Поруч із хлопцем, про якого зовсім недавно нічого не знала. Але хіба тепер знає? Їй просто добре з ним. І, напевно, у цьому її порятунок, від цього відкриття Ліза аж спинилися. Літо спливло, а в лізане життя вірвалася ціла галаслива юрба малечі, малих школяриків, третьокласників. Із Степанового класу, про яких він тепер їй розповідав щовечора про їхні характери, захоплення, вредність. Очі його блищали. Ліза слухала про Вітю, Катю, Ерику, уже і у селі так називають, обурювався Степан, Олега, ще десяток тих пуцвіріньків. Хоча які пуцвіріньки! У кожного був свій характер, принаймні у розповідях їхнього захопленого вчителя. Лізі непомітно стало цікаво слухати. І вона якось подумала, що її Степан – «Який хороший вчитель, і не просто хороший, а гарний!» Степашко признався, що боїться іще цей рік, іще один, і йому доведеться із ними прощатися звик до цих малих зараз. Поступово на деревах більше жовтого листя, а у парку, яким вони бродили, дерева вкривалися яскравим багрянцем. Степан любив збирати опалі листки і церемонно, ніби велику коштовність, вручати букет Лізі. Ліза привозила ці букети додому, ставила на підвіконня. Цього разу букет вийшов особливо великим. Коли вони спинились біля Лізиного будинку, Степан сказав, а знаєш що? Ну, що? Що? Мені хочеться самому занести цей букет у твій замок. «Нарешті!» – подумала Ліза. Ліза уже не раз піднімалася ліфтом на свій дев'ятий поверх, рівно посередині будинку, якщо брати його вертикально, з хлопцями, які знали, для чого вони піднімаються. Ліза пережила два великі чи то кохання, чи то захоплення, кілька маленьких інтрижок, і цього разу їй було непристрасно і небайдуже, що буде далі. Як поїхали, стало страшно, що ліфт раптом зупиниться. Вона вже двічі потрапляла в такі пастки, раз сама, а раз і старшою жінкою, яка хапалась за серце і все боялася, що доки її визволять, їй не стачить повітря. Що вони будуть робити у двох в ліфті? Ну і дурне, подумала Ліза. Ти ж ще ніколи не кохалася в ліфті. І раптом їй стало страшно соромно. Від самої появи такої думки зникли смішечки, зник будинок, а вони вдвох, серед простору, підіймались на сьоме небо. Неймовірно високе, майже недосяжне. Ліза притулила своє розпашиле обличчя до Степанового плеча, як на зло, ключ не ліз у замок. Ліза подумала, чи не пробував хто проникнути у її замок. Раптом за дверима хтось стоїть. «А давай я», – сказав Степан. І двері легко відчинилися, за ними, звісно, нікого не було. «Ну, ось моя нора», – принизила статус своєї оселі Ліза. І, кохане чудище – не накинулась на неї відразу, як то вже бувало у цій квартирі, з іншими. Чудище. Сказала, що воно дуже хоче чаю. Не кави, якої вони випили разом вже не одне горнятко, а саме чаю. А чаю в мене йок, мстиво сказала Ліза. Йок як це? Мені один узбек на нашому базарчику. Сказав, що це означає «нема». А я так мріяв випити чаю. «Обійдеться!» Ліза почала сердитись. «Обій-і-деся!» Він взяв неї за руку. Його рука... Його рука тремтіла. Дрібно-дрібно. Ніби в замку... Стояв мороз морозище. Він підвів очі і одразу опустив. У них розпачливо махав крилами птах переляку. Ой, хлопченя, подумала Ліза. Ну зовсім хлопченя. А ще у когось там було закохане. Та ж таких і кидають. То може, підеш по чай? раптом спитала вона. Ну що ти? Я не наполягаю. Ну і за те, велике вам, мерсі. Вип'єш кави. А потім я вип'ю тебе, подумала Ліза, до краплини. Вона зробила жест, широкий, великодушний. Сама не знала, що він означає. Чи то запрошення до її оселі, чи запрошення до раю. Щось у ній самій затремтіло, ну і сміхота. Чого він стоїть? Тупціє на місці, цей довготелесий бевсь. Лізена двоюрідна бабуся Єва вернулася із своїх дурних походеньок до того бусурмана. Потурмака. Ну і взагалі дикого чоловіка, що не став. Свійським, людським, навіть на старість. І вже не стане. І було соромно, що вона начеб сама напросилася тому діду Ганиськові вона, красна ружа. Ну, даремно казала вона собі, що та ружа давно вже обсипала пелюстки, загубила свою красу, яка так ніколи не дісталася. Ну, хіба колючки лишилися і ще не всохли. Красна ружа жила в ній всередині і досі не може всохнути. Єва не звикла сидіти без діла. Та що б вона не робила, порилася в хаті, на городі, годувала курей качок, свинку, потроху вишивала, долаючи тремтіння в пальцях, Думки, покружлявши десь там, бо ж проганяла, вертались назад, навіть коли гладила свого рудого котика. До дикого Адама верталась, до павлини. Адам, Адамисько, насміявся з неї. Бо нащо, признався, що й не збирався до неї свататись. Ну, промовчав би те. Одне слово. Дикий. Потурмак. Тихійський. Павлина жила тільки в пам'яті. І вже звідтам неї не прогнати. Доки ще пам'яті. А я вона пам'ять нікуди не дівалась. Тоді під час першого свого приїзду Павлина призналася. Я ж я в цю подумала, що Арсен просто мене пожалів. Ну, бачить, стара дівка, ні на що не здатна, вродою обділена. Ну, дай, думаю, пригрію. А потім за те прикро стало, що таки вибрав. Того й вернувся до тої Софійки по Війниці. І ніщо мене переконати не могло, що то не так. Любов мою було не загасити. Ну, то я втекла од неї. Прости, Євцю. За що? Я ж його обмовила. І тебе, як подумати, обмовила, та й себе. Ой, мовчи, Євцю. Єва мовчала. А найбільше вмовкла її любов до Арсена. назавжди Вона її втопила у своїй провині перед ним і перед сестрою. Любов померла на самотині. Після того, як Павлина поїхала, Єва сходила у Кутівці і узнала Варсенових батьків теперішню його адресу. Десь там на півночі, у далекій Тюменській області. Написала про Павлинин приїзд, що знає, де сестра тепер. А головне, що Варсена є син Син є у тебе, Арсене, на тебе схожий, ще й як. І з сином в собі Павлина і втікала. Через десь місяць Арсен відповів, що він, звісно, радий, за таку звістку, радий, направду, дякую. Тільки пізно вона прийшла, бо ці п'ять уже з гачком літ по витікала його любов до Павлини, котра його покинула, Наговору повірили, як вода, ні, ніби крову з рани точилася. Вся виточилася. Вже не пече, а не є хіба що. Тут він приклав до тої рани зілля листок, зустрів на теперішній своїй роботі жінку, кухарем робить у них в управлінні, що нафту і газ шукає. У неї теж життя не склалося. От чоловіка п'янички, котрий смертним боєм неї лупив, на північ втекла, ну і зійшлися. «Прости Євцю, але мушу я із нею, із любою своєю, остатись», – писав Арсен. «Носить вона вже під серцем дитину мою, а про сина свого не забуду. Чим зможу, допоможу». Прощає Єва. Хай і тобі щастя усміхнеться. З добрим привітом і подякую, Арсен. Не всміхнулося Єве щастя, Сховалося у залізну скриню, яку Єва своїми ж руками, своєю заздрістю, ревнощами і закувала. Часом Єві, здається, що й досі чує його квиління. Відчини Єво випусти. Єва відчиняє ту скриню. Та йди вже, йди, он який великий, гарний світ. А є в нещастя, щістечко, там на дні скрині. тремтить, боїться вилазити. Арсен так і не побачив свого сина. Через пару літ Віталія, Миколина, жінка. Вони збудували собі хату і жили окремо. Двох дітей мали. Вбіла до їхньої хати, припала до свекрухи. Мамо, мамочко, немає вже нашого Арсена. Ой, немає, матусю. Виявилося, що Арсен загинув, коли нафтову вишку монтував. Зірвався з висоти, як упав, то пожив трохи, але врятувати не вдалося. У все усе затерло. Сиділа, чула вітен, плач, собі плакала, тільки Тихо, тихо, а потім відчула, що задихається. Не було вже чим дихати. Хтось чаду у хату напустив. Тож вона, Єва, на ту смерть Арсена послала. Підбилася, вибігла з хати і довго по вулиці летіла сама не своя, мов оглашенна. Спинилася аж на другій вулиці. Стала, просто волоса дивилася і не впізнавала нічого довкола себе. Очі затягла пелена, сивий туман щось шептали на вухо, почула далекий крик: Єву. І зрозуміла, що то ж Арсен кличе із своєї долини такої далекої, що й дістатись не можна ніколи. Єва затрусилася, стояла й тремтіла, не знала, як їй до хати вернутися, де плакали Арсенова сестра і Євана мама. А вертатись треба було. І голос дили з її ім'ям «Єво!». А до хати заходила знову Віта, тепер з хлопчиком, котру вела за руку «Єво, а вгадай, кого я тобі привела». Єві і угадувати не треба було. Арсен. На неї знову, як і тоді, коли Павлина знайомила із своїм сином, дивилися Арсенові очі, пронизували душу і вбирали в себе, геть всю. Ці чисті, здивовані, зацікавлені, трохи налякані дитячі очі. То був справді Арсенів син. І Віталія, тепер уже Віталія, сказала – як перед тим, Павлина, познайомся, Петрусю, це твоя тітка Єва, правда ж гарна, справжня красна ружа. Малий, простяг, руку глянув, захоплено, оцінювально, як вона Єва, то яка ж вона ружа. Так не буває. Буває, сказала Віталія. Ну і хой, згодився Арсенів син, а я «Петрусь, не тільки мені кажуть, що у вас так комашок звуть, а я не Комошка, примітка, а західно-полійським діалектом Петрусь Сонечко, Бедрик». «Ти справжній, Петрусь, Петро, як апостол». «А хто такий апостол? Я тобі розкажу, пообіцяла Ява. І розказала». Із цим Арсеновим сином їй було легко спілкуватись. На відміну від вередливого, примхливого і жорстокого сина Павлини, Петрусь Петро був справжнім чомучкою. За кілька днів здавався їй вже її сином. Аж затерпла від думки, що то міг бути і її син. Синочок Петрусь. Може, Арсен... І вибрав це ім'я. Вона бігла навіть у кутівці, де Люба з сином гостювали в Арсенових батьків цілих два тижні. І Арсенова вдова їй сподобалася. Проста, товстенька, хоч і не була куча, і невродлива. Красень Арсен, мов би, спеціально підбирав собі таких дружин. Чи йому таки судилися? Петро став як і батько монтажником, потім інженером, після проголошення незалежності перевівся десь на Полтавщину. Тепер йому і до пенсії близько. Раз приїжджали звідти, то і до них заглядали. Віталії вже не було, а Микола ще жив, тільки більше лежав, ніж ходив. Олег, перший Арсенів син, удався зовсім іншим, точніше, якщо по правді таким його зробила, виростила Павлина. І з раннього дитинства не давала пилинці впасти на свого чада. Себе саму підставляла під будь-які падіння і болячки синочка. Будь-які примхи виконувала. Життя присвячене синові, як найчастіше буває у таких випадках, виявилося кинутим йому під ноги. А він топтався по ньому, по матері дедалі з більшою насолодою. Павлина стала навіть не служкою його, а рабинею. Навідувань їхніх удвох було кілька. Через два-три роки. При кожній такій зустрічі Єва бачила, як доросліша і нахабніша небіж. А Павлина маліє. Сестра ставала старою кішкою, а швидше собачкою котра лащиться до них свого господаря, заглядає у віччі, випрошуючи хоч крихту ласки, а отримує грубого штурхана ногою. Олег міг почати верещати, мов недорізаний, бо чогось недалече здавалося, що його незаслужено образили. Міг дати матері штурхана, сказати до баби Параски, мовчи, баби, ще! Наче ненароком зачепити відро з водою, або баняка з їжею. Зробити якусь дрібнішу капость. І завше на його захист ставала павлина. Навіть тоді, коли Олега викрили у крадістці грошей із бабусиної скарбнички. Олег, скільки там було? Мільйон? Нате ваші мідяки. І висипав копійки на підлогу. Йому цукерками захотілося себе побалувати. «Я тобі дам свої гроші, Олешку. Зараз дам», – заметушилася павлина. Одного разу Єва побачила, як Олег злодійкувато озирнувшись, що сили штовхнув діда Пилипа, коли той дрова. Поліна впали, розсипались, а на них важко гепнувся дід. Єва закричала, кинулась до напасника. «Що ти робиш?» Олег засміявся, у увіч. «Нічого особливого, тітонько Розо!» Зачепився за траву, заточився. «А дідуля наш слабкий!» «Брешеш, негіднику, я все бачила!» Єва схопила поганця за вухо. «Вибачся перед дідусем! Збери поліна!» Олег не закричав, не зарепетував, як звичайно, тільки засичав. Єва могла поклястися, що то було зміїне сичання. Вона одного разу, коли збирала в лісі ягоди і ненароком наступила на гадюку, чула таке. А може, чула в кіно. Сичання розсипалося по подвір'ї, а коли Єва глянула в лице небожа, аж відсахнулася. З такою ненавистю і презирством дивились його сіро, зеленкуваті очі. з хати вибігла павлина. Кинулась до них. «Єво, що ти робиш? Що ти робиш з дитиною? Своїх немає, то над чужими збиткуйся!» «Він мені не чужий». І навмисне штовхнув тата, сказала Єва дивлячись на перекошене обличчя сестри. Діда свого штовхнув, і він уже не дитина. А хто ж, Єво, ти могла відірвати вухо? Павлина люто штурхонула сестру, а тоді взялася дмухати на вухо свого петька. Уже підлітка. Боже йшов дванадцятий рік, а сили, очевидь, мав на всі п'ятнадцять. Єва не впала від штурхання сестри, тільки заточилась. Нахилилася до батька, що досі лежав на землі. Тату, болить? Пилип сказав, нічого-нічого. Не там болить, де ти думаєш. Батько простяг їй руку. Єва допомогла звестися. Павлина гладила Олега, який стояв, широко розставивши ноги і мовчав. На його вустах зміїлася посмішка. Дід Пилип підійшов до старшої дочки. Тихо вимовив. «Ти, слухай, другого разу приїжджай сама. Я старішатиму, а він ростиме». І нахилився, щоб підібрати Поліна, Єва допомогла, а коли занесли дрова до хати, відчули, як їй зробилося душно і стає все душніше». Вибігла на двір, зіткнулася з небожими павлиною, яка вела сина за руку, мов маленького. Коли порівнялася з ними, Олег процідив притишено, але виразно. Сука! Роза! Йові хотілося ще раз схопити поганця за вухо, але передумала. Швидко пройшлась по вискочила на вулицю. Куди ж вона йде? Озирнулася, побачила жахливу картину. Павлина стоїть біля хатніх дверей і копає щось. Городником. Примітка. Городник лопата. Яму копає. Вона ж копає могилу, пронизала думка близько в Каєву. Заплющила очі, а коли розплющила, ніякої павлини там не було. Вона пішла уздовж вулиці, ніби молоточки застукали в скронях. Він же мій син, він росте таким, бо то мій син. Я виспинилася і сказала в голос, я ні в чому не винна. Але почувалася таки винною. Був би з ними Арсен, різ би Олег з батьком, все було б інакше. А може і не інакше? Може, може, все в цьому світі не пригоже. Зайти до дядька Осипка і попросити самогонки чи що? Його подумала, це їй трохи полегшило. От самої такої думки рідко коли пила, а тим більше не гасила життєві прикрощі чаркою. Увечері за столом Олег процідив. «Прості, ідуль, пошутіл, ти ходів уважніше, дорожки в нас нерівні». «Ну, нічого, нічого», – сказав дід Пилип, – «я так і ходитиму». «З увагою». А наступного ранку Єва побачила, як павлина збирає речі. «Куди ти? Ви ж мали ще два тижні побути». У тебе ж відпустка і Олега канікули. На річку мали ходити. Палина повернула, розпашили обличчя. Чи не вперше Єва бачила сестру такою, наче хто їй на щоки вилив кастрюлю окропу? Дякую, сестричко. Ти чула, що батько вчора сказав? Ну, чула? що я маю наступного разу сама приїжджати. А сьогодні мені каже, що Олегова доріжка, як так само вестиме, може до казйонного дому привести. Ну, і на що він натякає? Що мій син може бандитом стати? Більше ноги моєї тут не буде. Єва зрозуміла щось заперечувати, нагадувати про Олегову поведінку недоречно сестра не почує, бо тільки на свою хвилю налаштована. Вони таки поїхали достроково. Сестру Єву побачила через три роки, саму геть почорніло, постаріло, а тоді, на прощання Павлині, сказала: Живіть собі своїм життям а ми будемо своїм. І, нахилившись до Єви тихо, я дуже люблю сина, сестричко, і Арсена, досі люблю. Вірю, що він живий. І тебе люблю досі. Чуєш? Люблю. Чую, прошептала Єва. Єва думала про Адама і Павлину. Адам думав про Єву і давню свою болісну любов к Катрусю. Котенятко, котре якоїсь днини перетворилося на іншого звіра. Катруся після весілля перебралася в Туптали, поселилася у Федотовім домі, в патиків, які мало бути, які задумував і бажав Адам. Вона спершу намагалася годити свекрусі, та скоро їй те набридло, Обидві мали неабиякий норов, поступатися не хотіли, і почалася одвічна і нескінченна війна між двома великими і могутніми державами – Свикрухою і Невісткою. Часом їхні крики долинали до Адамової оселі, і Адам сильно за те переживав, аж втягував голову в плечі, коли чув розгнівані жіночі голоси, які сварились на подвір'ї. Та більше долинав голосок старої патичихи – Пронезливіше, ніж десяток свистків від паровоза. Катруся говорила тихо, проте знаходила такі дошкульні слова, що патичиха мусила зриватись на крики і прокльони. Сварились вони переважно вранці і ввечері, в неділю, і навіть по великих святах, крім хіба Різдва, Великодня, Трійці, бо ж у будні обидві були на роботі, Катруся в дільничній лікарні, та обходах по своїх терешках, а патичиха у кологоспній ланці. Стараж любила приходити до Адама, у як і до інших сусідів, і скажетись на те зміще потурманисько, задріпану паню, общипану гуску, підтикану засранку, пащикувату сучку, терешківську відьму і тому подібне, патичиха була вигадлива на такі словечка. Адам норовив от тих слів, скарг і прокльонів, тим більше на адресу його котенятка, триматись подалі. Вислизав з хати і вдавав, що має роботу на дворі чи городі. Як була тепла пора. Щоправда, патичиха і там знаходила, і таранділа, хоч вуха затикай. затикає. Одного разу Адам не витримав і сказав, що «даремно ви тето тако», Дідино. Примітка? Дідина тітка? Насте? Катруся добра. Ви тебе з нею мирно ладком, вона добра катруся кажеш!» Патичиха подивилася, мов вперше побачила Адама. А що ви те вигоріли разом із своєю катрусею? Той дома, Катюня, а цей Катруся, тьху намаз Може, і тобі вже дірку свою підсувала?» «Ой, йдіть собі, дідино Насте!» – твердо вимовив Адам. «У мене робота є!» «Ну і піду!» – патичиха підтисла губи, вийшла, розсипаючи по дворі прокльони, вже на адресу Адама. Десь із тиждень Адам мав спокій, але усидіти вдома після сварки Патичиха не могла. І прийшла знову. Утім, виливала свої образи уже спокійніше. Катруся часом теж забігала, але про свою кругу казала із сміхом, дзвінким, хоч і дошкульним. Мов би, промовляла, бач, я не сварюся, я граюся. Размовила, казав мені Федотик, що ти мене йому нараїв, правда? Правда, підтвердив Адам. Щоб мене бачити... Ого! Лицарю, мій ненаглядний, засміялась Катруся, в уздихателю таємний. Досі не пройшло? Досі. І не пройде, пообіцяв Адам. Ну-ну, дивись на мене, безплатно. Катруся котенятко крутнулась перед ним, обдала дивними запахами, чи парфумів своїх, Адам уже знав те, не наше слово, чи свого тіла, чи того і того разом. У Адама запаморочилося в голові. Попросив подумки. Іди вже, іди собі. Якби ти ще оцю почвару поміг отруїти, сказала вона. Ти що, котю? У Адама всередині все похололо. Його, котенятко, здатне на таке. А нічого, сказала котенятко. Нічого, хай живе. Я добра. Я така добра що дозволяє їй жити. І розсипала сміх по подолівці. Змахнула рукою, мов би, пригоршню того сміху на стіл, а стіни кинула. Адамові хотілося оборонити цю жінку від зла, від всього зла на світі. Поділити світ на дві половинки і в ліпшій, добрій половинці поселити себе і неї. Себе й неї. Бо ж насправді вона не Федотові, а йому належала. Федот не вмів так тулити неї до свого тіла, до душі. Федот не вмів колихати його котенятку. Він, певний і не знав, що ця жінка так називається. На руках колихати над хатою, над стріхою, комоном, з якої йшов теплий дим. Федот не умів, як він, викликати сонце, що ждало за садком Катрусю, коли виходила вранці, або скупати свої ноги. Не ноги, а ніженьки у росі. Адам навіть запізнювався на вранішню пашу. Просив діда Панаса, з яким пас корови, аби той сам вигнав їх, а він потім підійде, а сам у цей час ждав. І дивився, як виходить в самій нічній сороці жінка, як її ноги цілує обмиває росою трава, а білі плечі й руки, підняті над головою, обціловує сонце. Заради таких картин і хвилин варто бути і жити на світі. Життя проте тривало. Настя Патичиха сварилася з невісткою, Федот старався їх примирити, але коли одного разу він став на бік матері, Що й нагримав на свою жінку, Катруся швидко зібрала речі І вернулася в терешки. Патичиха зраділа тому, прибігла до Адама, Стала казати, пішла, хай йде, Федот найде собі ліпшу, просту, Не таку гордячку, як ця докторка задріпана. В Адама От раптової думки, що більше не побачить свою катрусю котенятку, усе похололо. Його душа вирвалася з-під кадика, впала на долівку, ледь не розбилась. Ну, а як жити без душі? «Бабо, – сказав Адам, – ви, тає, сієте чортополох, бабо, а може й бликоту. А, а та як зійде, то геть обсипле вашу хату. Він замотався по своїй домі, Почувався птахом з обрубаними крилами. Такий птах нікуди не може злетіти. Адамові ж треба було літати над світом, де вранці мусить зійти сонце, і де живе його жінка з таким лагідним іменем. Він спинився, закашлявся і мовив, хай ваш Федот піде і перепросить Катю. Ледь не вимовив котенятка. Хай перепросить Привезе назад, бо він без неї не зможе жити. «О, і ти туди ж!» Патичиха визвірилася, вже не могла зробити очі меншими. «І ти туди, Гвалт!» «Підговорив той дурень!» «Ой, людо, Вона вибігла за дамової доми, а Федот через пару днів таки подався перепрошувати Катрусю. При її поверненні не грали труби, але співало Адамове серце, аж мусив його стишувати. То не до сусідської, а до його хати вона заходила гордою переможницею. Патичиха мусила капітулювати, та ненадовго. Уже десь за тиждень зірвалась на сварку. Тоді Федот згріб неї на руки, виніс за ворота, а там посадив на землю. Патичиха заголосила навсеньку вулицю. Адамові стало неї жалко. Набрав у кварту води, виніс бабі. Та все ще сиділа на землі. Баба взяла кварту, стала жадьбну пить. Ой, куди ж мені тепер подітися? Ну, гіба до тебе, Адаме. У мене багато мишей, поспіхом сказав Адам. І щур, здоровецький завівся. До мене не мона, бабонасте. Патичиха мусила вертатись до своєї хати. Та ще десь за два тижні зібрала свої пожитки в клунок і пішла жити до старшої дочки. Ішла по селу, і кожному стрічному жалілася, що то неї прогнали з доми невістка чужа кістка, що так рідною і не стала, і синочок, який тико з-під спідниці тої госпидниці визирає. А вона могла. Поглядіти дітей, божневістка вже груба, тільки ж вони не хочуть. Дітей у патичихи було шестеро, Федот найменший. Троє доняк повиходили заміж, один син одружившись, зразу ж отділився. І ще один пішов у приймаки. Чоловік давно помер. В селі казали, що патичиха його загризла. Фінал її життя був сумним. До Федота не вернулись, категорично відмовлялися і все чекали якихось перепросин від сина і невістки а їх не було. Хоч допомога бабина, коли з'явилися на світ перше, а потім друге дитя, згодилася, але Катя сказала, що коли мати сама вернеться, то приймуть, а перепрошувати не піде бо ніхто неї з дому не проганяв, і Федот не піде. Патичуха переходила від одних старших дітей до інших, скрізь її норов довго не могли витримати, а часом баба Настя і сама себе не витримувала і йшла шукати ліпшого прихистку. Зрештою опинилася в місті, де люди бачили, як вона просила милостиню біля церкви. Дізнавшись про те, Катя сама сказала Федотові, аби поїхав і забрав маму. Патичуха всю дорогу плакала, тихо жалілася синові на свою долю. Удома ж вона, як побачила внуків до того часу, у Федота і Каті вже підросли, сини дочка, то впала на коліна, почала молитися до святої діви Марії, дякувати, що подарувала їй на старість таких гарних діток. Вона ж якби знала то привезла б їм солодких півників. Вона стала доброю і тихою. Але одного разу, коли Адам вертався ввечері з пасовиська додому, то при наближенні до своєї хати почув дивний звук. Хтось, наче, скавчав. Пес? Ну, його пес, з яким пас корови був біля нього. в всередину чужий псисько. Ой, чи вовк, аж здригнувся Адам. Обережно наблизився, заглянув у вікно. Посередині кімнати стояла патичиха і вила. Адам відсахнувся од від вікна. Що ж робить? І раптом його пронизав здогад. Баба вила в чужій хаті од неможливості вилити злу силу в своїй, де неї позбавили права сваритися де вона тепер мусила бути доброю до невістки, і до сина, і до онуків. Адам злякався, що тепер в його домі заведуться справжні щури, а може й тирани, бо те виття до добра не доведе. Адам заплакав, став ждати, доки баба навеїться. Патичиха вмерла десь через рік. Відійшла тихо, а Катя розповідала, як баба прилягла на ліжко, то покликала до себе внуків. Сказала, що хоче покласти їм на голову руки. Так лежала, тримала руки на дитячих голівках, щось шептала, потім перестала шептати, а руки самі попадали додолу. Катя казала, що тепер боїться, чи не станеться чогось поганого з дітьми. Адам заспокоював і сказав, що такою смертю баба подарувала їм довге життя. Катя подивилась недовірливо, спитала, звідки таке йому відомо. Адам відповів, що чув таке від діда Панаса, а той багато чого знає. Насправді він те вигадав сам, але бажав, щоб так і було. Катрусині діти мусили бути щасливими і довго жити. Біда прийшла в його хату, в його душу, десь літ через п'ять чи сім після смерті старої патичхи. Діти Катрусині вже підросли, стали підлітками. Адам любив колись вирізати їм пищики, сплітати з соломи смішних бичків, корів, птахів. Тепер Вітя і Маринка зневажливо пхенькали, приймаючи його дарунки. Але що майструють і дарують старшим дітям, Адам не знав. На канікулах Катруся відправляла дітей до піонерського табору, змовлялася одразу за дві зміни. Федот останні роки їздив на заробітки, десь сяжу у Сибір. Звідки привіз кружки і Катрусі, і собі, і дітям, і Адамові продав, як він казав, за півціни. Кожух був теплим, тільки Адамові здавалося, що смердить вовком. Не знаю, які запахи у вовка, але чогось так здавалось. Заспокоїв себе, що тепер його боятимуться всі сільські псиська, може сміливо йти вечорами по селі. Того літа ввечері Адам, який вийшов на двір по своїй потребі, побачив, як до хати сусідів наближається, а точніше крадеться якийсь чоловік. У напівтемряві не міг розлеїти то, Може, Федот вернувся. Так, вроді, ще рано. Чи хтось вирішив пограбувати сусідів? Чоловік зник в хаті, але світло Катя не запалила. Адам трохи пождав, пішов до своєї оселі, та там йому стало ще тривожніше. А що як таки справді? До сусідської доми пробрався чоловік з недобрими намірами. Може, доки Адам сидів у хаті, той напасник щось спробував потягти. А як Катя озвалась, то міг її вдарити. Або не доведи, Господи, задушить. Адам одягнувся, вийшов на двір. Сусідів не світилося. Тиша оповивала велике село, тільки десь далеко брехали пси. Адамів пес тернувся об ногу. Йому захотілося, щоб пес загавкав. Але Брувко мовчав. Ходімо, сказав Адам. Він наблизився до Катрусоної хати і чинив хвіртку. Зайшов у двір. Тиша, мов би, ще більш погустішала, і від того Адамові стало тривожніше. Він підкрався до вікна, роздумував чи постукати, і тут до його слуху долинув стогін. Адамові зробилося зимно. Від думки, що той нападник душить Катрусю, що вже не буде, а треба рятувати. Та раптом до його вух увірвався смішок, а потім і сміх, щасливий сміх. А далі почув Катрусин голос, «Павлусю, як мені добре!» Адам нічого не розумів. У хаті явно був чоловік, чужий чоловік, якийсь Павлусь. ну Павло. І Катя Катрусі, його котенятку було з ним добре. Судячи з щасливого радісного сміху вельми добре. Він почув її голос ще, я хочу ще, чи ти вже не хочеш. І цього разу дрібніший смішок, басовитий голос Я все можу. Адам подумав, що голос, мов би знайомий, десь він його чув. За вікном у хаті завоутузилися. Адам зрозумів, що треба йти додому, вертатись до своєї порожньої темної хати. Тепер вона буде ще порожніша. Підбіг пес. Адам зловив себе на думці. Йому вперше хочеться вдарити бровка ногою. Наче той був чомусь винуватий. Біля хати Адам опустився на низеньку лавочку, яку сам колись збив. На душі було вкрай мулько. І не тільки образливо за Федота, якого Катя зраджувала. За себе, дурного Адама. Якого Катруся називала Адамчиком і Дамчиком. І за Катю. Значи вона зраджувала й саму себе. Не тільки образливо. Відчував щось більше і гірше. Катрусі нема. Вона померла. Раптом подумав. Померла. Зовсім померла. От яка біда. Серед вечірньої чи вже нічної пори почулися голоси. Вони посилювалися, розривали тишу на клапті. Гірко, гірко. А йому й справді було дуже гірко. І що якось ніби наївся чогось такого, що від цього довго доведеться одмивати рота. Він встав, випростався, ледь не впав, тіло огорнуло утома, Мовби розсувала його робила ширшим рідшим. Див на млість. Павлику. Мені було дуже добре. Ні, не так Павлусю, як мені було добре. Невже Павло Грицишин, чоловік, який возив на машині голову колгоспу, госпо, схожий голос молодший за Катю? Котрусею, котенятком мадам вже ніколи її не назве. Кажуть, от-от має женитись на молодій бухгалтерці з їхньої контори і ходить, докол... Адам не зміг вимовити це ім'я. А може воно вмерло? Я ніц не розумію у цьому світі, подумав. Адаме, треба втікати до тих стовпів, що мусять тримати небо. І вирішив, що до хати не піде, перекочує, доночує десь на фермі, а то ще вранці, як встане, сам, щоб іти до корів, яких треба пасти, пасти, пасти, побачить, як той виходить з її хати. І з того пам'ятного вечора Степан став ночувати влізе, щоправда, тільки з п'ятниці на суботу і з суботи на неділю. Бо врешту днів, щоб встигнути на маршрутку, яка довезе до уроків у те його село, то треба було вставати дуже рано, а А Ліза не хотіла, щоб він з'являвся до своєї дітлешні невиспаним. Хоча й бажала, щоб він лишався в неї якомога довше. Цей худющий, сором'язливий довготелесик виявився надиво ніжним. У коханні і ставлені до її тіла. А коли він проводив довгими пальцями, у мене злодійські пальці, усміхався він. Музичні, заперечувала Ліза. По її плечах, а особливо хребту, то Ліза мліла. Всі на світі мурашки танцювали під його злодійськими музичними пальцями. А потім непомітно розбігалися, і на лізаній спині росли маки. Принаймні, їй так хотілося. Він сказав, навчи мене кохатися. Так просто, ніби промовив, навчи мене добре заварювати каву, як ти вмієш, чи смажити дируни, які він, виявляється, дуже любив, чи робити ще щось. Ліза хотіла розсердитися, що він про неї думає, але не вийшло. Не сердилося, не гнівилося, Гніволка зламалась перед його розброювальною наївною усмішкою. Тільки відповіла, хіба цьому вчаться? Ага, він дивився чомусь щасливо. Так вона вирішила, Майнуло, що щасливо, вчаться. А я твій першоклашка, степашка-першоклашка. Степашка-першоклашка, повторила Ліза. А він, степашка-першоклашка, раптом взяв за руку і підклав її долоню під свою щоку а перед тим, як підкласти, поцілував, швидше просто торкнувся губами. Але той доторк зробив Лізу ще щасливішою, ніж була до цього моменту. Їй захотілося стати вчителькою степашки-першоклашки цього дурника, вчителя малих, вредних, як він казав, її дурника, до якого вона потяглася вустами і тілом, всім тілом. Її Степан хотів, щоб вони вже подавали заяву до Арацсу, чи куди там одружилися, як він бажав, до Різдвяного посту. А перед тим поїхали до його батьків на Вінниччину. Ліза відповіла, що спішити не треба. Вона хотіла справити весілля навесні. Коли зацвітуть цятки, в неї був пунктик сфотографуватися, зазнімкуватися, зрештою зробити селфі у білій фаті на тлі весняного білого шумовиння. Ну, хіба не клас? І Степан згодився. Ну, хай уже так буде. До того часу і він підзаробить десь грошенят. Не треба, казала Ліза. Треба, впирався він. Осінь уже переставала засипати листям Київ, її місто, і потроху лякливо готувалися до приходу зими. Дражнилася теплим подихом, бо їй, як і Лізі, дуже хотілося жити. Втім, Лізі не просто хотілося жити. Вона цього не помічала, жила, щасливо жила, розширювала, розсувала життя коханням, дихала, подумки співала, продавала квіти. Її дивувало, як люди не помічають, що вона щаслива. І не купують більше квітів. Квіти ж самі тепер просилися до їхніх рук. У Лізи, як і всіх базарників великої армії людей, які працювали на ринках, риночках, вихідний був у понеділок. Раніше влітку, коли у Степана ще тривали канікули відпустка, то був день їхнього свята вдвох. Тепер Ліза сказала, що то буде їхній розвантажувальний день від кохання, бо в нього, її коханого, були уроки. А в неї, ну, просто вільний день. Іноді вона вешталася Києвом, сама чи з подругами, а частіше сиділа вдома і сумувала. За степашкою першоклашкою. Сум був особливим, трішки дратівливим і довгим, наче розтягнута гумова стрічка, але й приємним своїм чеканням наступної зустрічі. Ліза заварювала каву, після слухала музику, чи дивилася черговий ранковий серіал, ждала його дзвінка, коли закінчаться уроки. «Я тебе ревную до понеділка», – сказав Степан. «А я тебе до всіх інших днів», – сказала Ліза, «коли ти не зі мною». І вирішила, що то дурня, оті розвантажувальні дні від кохання. «Ну, дурня, б, дурня». «Я їх скасовую», – сказала собі Ліза. У понеділок, коли і прийняла таке рішення, вона зібралася з'їздити на правий берег, заглянути в якийсь бутик-шмутик. Так і зробила. Деякі бутики, особливо на Хрещатику, були для неї недосяжні за ціною. Але Ліза утішала себе тим, що тепер і у секонд-хендах, яких у Києві, як і скрізь, хоч за псами кидайся – Іноді можна придбати за копійки гривняки. Таку ж новеньку річ, яка в бутиках дражнилася ціною в тисячі. То була одна із життєвих загадок, які Ліза не могла розгадати. Просто тішилася, що таке іноді трапляється. Вона вирішила назад піти пішки через міст. Крайній міст, як вона його називала, хоч він такими не був. В часу багато, погода гарна, тепла. Ну, куди їй спішити? А ще Ліза любила боятися. Ставати спершись на поручні, дивитися вниз на далеку сіру і глибочезну воду і уявляти, як вона туди падає. Летить, а потім вода її поглинає. Від того страху більше хотілося жити. Поспішно рушила Старалась не дивитися в бік, де вода. Після такого манливого страху хотілося швидше перейти місто річку, а на підході до кінця мосту оглянутись на річку, щоб востанє злякатися і звільнитися від страху, у якому вона не признавалась навіть Степанові. Десь на середині мосту, в однієї із машин, які рухались повільно, майже в ритмі її ходи. Поруч із нею відчинилися двері, і вона почула голос. «Дєвушка, садітіся, подвізьом». «Тут не можна», – сказала Ліза, не повертаючи голови. «Можна», – відповіли їй, – «усьо можна». Ліза йшла далі, і машина їхала далі, поруч із нею. Водій не звертав уваги на наполегливі, дражливі сигнали тих, хто їхав за ним. Ліза, який хотілося бігти, нарешті повернула голову і побачила, що машина неабияка й дорогуща. Такі, вона знала, називаються позашляховиками. І ну і ще якось. Тим, хто їздить на таких машинах, плювати на будь-які сигнали. Але чого той у машині з темним склом заповзявся їхати поруч із нею? Лізі стало страшно. Хотілося вже не бігти, летіти на крилах, яких не мала. Вона чула, читала і дивилась по телевізору про усілякі викрадення, про те, що люди зникають навіть серед білого дня, їх не знаходять. Невже? Прийшла її черга. Її пора. Страшна пора. На мосту не посміють, утішила себе Ліза. Але міст ген там закінчується. Виїзд роздвоюється на звичайні київські лівобережні вулиці. Рядові, метушливі і... Що далі? Ну, то менш людяні. Правда, до її будинку не так і далеко, але будинок стоїть обіч вулиці в закутку, що то не в деревах. Місце не якраз зручне для викрадення. Вона ні за що не звертатиме на ту їхню вуличку, а йтиме далі. А тоді пірне в якийсь людніший магазин. Викрадення сталося майже відразу за мостом. Задні двері машини, яка все їхала ще поруч із нею, відчинилися. Звідти вискочив чоловік. Негайно відчинилися і передні двері. Лізу підхопили і посадили на сидіння. Усе відбулося дуже швидко. Ліза не те, що ойкнути, дихнути не встигла. Викрадач плюхнувся на заднє сидіння, і машина рушила. «Я пропала», – подумала Ліза. «Не хвилюйтеся, дівчина», – сказав той, що був за кермом поруч із нею. «Вибачте, що вдались до таких методів, але ж ви не хотіли сідати. Ну ще раз вибачте». Куди ви мене везете? Ліза намагалася говорити спокійно, але голос зрадницьки дрижав. Куди ви захочете? Водій говорив непідробно спокійно, може, трішки іронічно. А я нікуди не хочу, відказала Ліза. Тоді проїдемось трохи. Просто проїдемось. Чоловік за кермом повернувся до того который схопил Лизу и запхнул до машины. «Слышь, Коля, тебе придется сойти. Сегодня можешь вообще быть свободен, а завтра, как всегда, на фирме. Доберешься на метро или на такси. Я компенсирую». «Хорошо», — только сказал той, что сидит сзаду. Машина спынилась, он шел, вывалився и зникла. Ліза спробувала відчинити двері біля неї, але вони вже були заблоковані. Машина рушила і почала набирати швидкість. Холодок пробіг по лізаній спині. Став заповзати під пахви, мокро і противно. «Не заспокойтеся, дівчино. Це зовсім не викрадення!» Сказав, як Ліза вже зрозуміла, не водій, а власник машини. Говорив тепер частісінькою українською. Голосів був твердим, приємним і якимось ніби... ніби теплим. Справді заспокійливим. Лізі трохи полегшила. «А куди ви мене везете?» Ліза спромоглась на запитання через метрів сто, а може й двісті. «Міст далинів, це вона спиною лопатками відчувала. Почула. «Куди ви захочете?» «Але я нікуди не хочу», – сказала Ліза. «Ми могли б випити кави?» «Чи що ви забажаєте?» «Як компенсацію за ваш переляк?» «Ви, мабуть, вважаєте, що вас всі бояться?» Ліза почула, як ледь-ледь, але противно тремтить її голос. «Ну, ви ж не боїтеся?» Ліза на початку справді злякалась, але переляк уже минув. Вже минув, подумала. І вона зрозуміла це справді не викрадення. Але тоді що? Ви будете сміятися? Але я зрадів, коли побачив вас на мосту, сказав її викрадач, котрий виявився явно не викрадачем. Любов, із першого погляду на мосту. Ліза покипкувала і від того почувалася впевненіше. Ні, я колись бачив вас у місті. Але ви тоді були не самі. Очевидно, я була з охоронцем, сказала Ліза. Ну, навряд. Хоча якщо в переносному значенні, то можливо. Бо ви вважаєте, що у такої, як я, не може бути охоронця? Я такого не казав. Навіть не подумав. І він замок. Після того кипкування. Машина вже наближалась до східної межі Києва. Лізі знову стало страшно. Страшній, Сінько. Повні мені колючого страху. Він ж може завести її куди завгодно. Хоч і запевняє, що їй не варто боятись. Не варто, не варто, не варто. Він чесно порушив паузу що затяглася. «Тут неподалік є гарний, затишний, придорожній ресторанчик. Давайте посидимо годинку. Ну, півгодинки чи скільки ви захочете. Я вам дещо розповім. А, а потім відвезу до міста, висаджу. Де забажаєте? Згода?» Ліза не відповідала. Так минула хвилина, дві. Раптом хтось невидимий підказав їй, що треба ввімкнути Захисну систему під назвою Ні. Ні. Ні, ні, ще раз ні. Ні. сказала Ліза вголос. Ну, гаразд, легко погодився він. Доїдемо до найближчого розвороту, поїдемо назад. Я вже зрозумів, що ви велика, примхлива цятя. Я не цяця, сказала Ліза. Просто я вам не рівня. Не рівня в чому? що в мене є ця машина. Не тільки. Він продовжив рівним, як дороги, по якій мчали голосом. Значить, ви повні деяких стереотипів. Не заперечуйте. Дайте я висловлюсь. Розумію, що ви ображені. Ми вас посадили силою в цю машину. Вибачайте вже. Але коли я побачив вас, то злякався, що знову можу втратити. Ну, чи точніше, загубити. Все ж у Києві, кажуть, більше трьох мільйонів жителів. Шанси ще раз випадково зустріти мінімальні. Не буду ж я спеціально їздити і дивлятися. Чи проїжджати мости. Тому й наказав своєму амбалові, ставила слово Ліза. Микола не амбал, а просто мій охоронець. Ну що ж, я така бяка, що маю охоронця. Навіть не одного. Навіть так. Ну, дуже прикро, але так. Машини дісталися місця, де, очевидно, можна було розвертатися, що він і зробив, помчали назад. Це лізі сподобалося, одлягло, одхлинуло. То ви не хочете зі мною пообідати? Він трохи пригальмував швидкість, був готовий спинитись. «Не хочу!» «Ну, воля ваша!» Ліза справді хотіла одного, щоб швидше закінчилася ця дивна, незрозуміла пригода. схожа на примарний сон, що не міг наснитись посеред білого дня, до того ж в понеділок. «Чи такі сни сняться, такі пригоди трапляються тільки в понеділок?» Десь вона чула цей вислів «Найкраще помирати в понеділок» примітка. Назва книжки Сороки. Може, то назва якогось фільму і книжки. Але ж вона поки що не померла, пригода не пахне смертельною небезпекою. Пригода як стрічка, що от-от змотається. Це у вас такі розваги, сказали я у іронічніше. Я ж вам уже дещо пояснив. Хотів пояснити більше, але далі насильства не буде. Куди вас відвести? Він говорив уже з нотками образи у голосі. І тут Лізі уперше майнуло в голові. А раптом цей чубак справді якимось чином запав на неї. Але чому? І з якого дива? Молодий, дужий, доволі вродливий. Трохи, але не набагато старший, ніж вона хоча на дворі осінь, хай тепла, одягнутий в сорочку з коротким рукавом. Певно, десь в машині є куртка чи піджак. Однак не обов'язково, якщо їздить від офісу до офісу чи ресторану. Може, і хизується, що так легко посеред осені. Руки, які виступають з-під коротких рукавів, міцні міцній накачені. А далі, очевидно, іще міцніше тіло. Мабуть, саме про таких кажуть качок. І видно, що в живота комка нервів немає. Ідеальний супермен. Подумки поіронізувала Ліза. Їй стало соромно за ці оглядане крадькома. Вона чогось хотіла? Уже на щось сподівається? Ліза. Він знову першим порушив тишу. Ну... То куди вас відвести? Де висадити? Біля мосту, на якому ви мене вкрали. Ну, скажімо так, зробив невдалу, незграбну спробу. Добре я там і висаджу. Але з однією умовою. Ніяких умов, нахабно сказала Ліза, сама дивуючись цій нахабності і твердості. Ну ні, умова таки буде, навіть дві. Ну, по-перше, ви скажете, як вас звати? Ну, мене, наприклад, Максимом. Друзі і батьки звуть Максом. На цю умову я можу пристати. У мене ім'я не таке модне. Ліза. Дякую. Цього разу іронії у голосі не було. Напевне, вам не скажеш, що ви Ліза під Лиза. Якраз Степашко Степанко каже, злегка всміхнулась Ліза. Хотіла сказати, що так жартома називає її наречений, але чомусь не сказала. Може, тому що її Степашко називав ще і по-інакшому, Ліза не Підлиза. Я не Підлиза, сказала Ліза, а ось мій міст. Максим Макс слухняно зупинив у джипа біля краю дороги. Хоч тут явно не можна було зупинятися. Дістав з бардачка клаптик цупкого паперу. Ось візьміть. Це візитівка. Тут телефон. І сунув візитівку у кишеню її куртки. – Я вам не подзвоню, – сказала Ліза. – Не сумніваюся. Він усміхнувся швидше сумно, ніж іронічно. – І вашої візитівки не дасте? – навіть якщо дуже попрошу. У мене немає візитівки і ніколи не було. Ну і дарма, – сказав Макс, – зручна річ. І номера мобілки не дасте? А у мене немає мобілки, – сказала Ліза і почула. Ну, оце вже я не вірю. Тоді скажіть, хоч де працюєте? Тільки без обману, інакше завезу хто зна куди». Доки Ліза міркувала, як відповісти, відбрити дошкульніше, озвався її мобільник. Дзеленька вдовго, степашко. Зараз вона до нього защебече, хай начувається цей накачаний нахаба. Але Ліза тільки сказала, я тобі передзвоню. Вперше так сказала. І вдруге за цю поїздку їй стало соромно. Тому вимовила в голос мстиво і весело, весело і мстиво. Це дзвонив мій наречений. Ну, з чим вітаю, сказав Макс. То де ви все ж працюєте? Це вас ні до чого не зобов'язує, навіть якщо у вас десяток наречених. Качок, подумала Ліза зло. І злість невідомо на кого і на що на цього нав'язливого нахабу, що прилип, як листок до дупи. На себе, на Степана, який так невчасно подзвонив, стала заполонювати Лізу. Випалила сердито з притиском. Я працюю на ринку, в крамниці. Торгую квітами. Навіть не власниця магазину. Все? Ви мене випустите нарешті? Ну... Після того, як ви скажете, на якому ринку. У його голосі бренів крижаний спокій. Тільки без бре. Їй захотіли таке збрехати. Але назвали їхній ринок, їхній, нехай. Чого їй боятись? Справжнього викрадення? Завтра чи через тиждень? Та він одразу забуде про цю пригоду. Порозважався й досить. До вечора знайде десяток таких що згодні їхати з ним куди завгодно. В міські, заміські ресторанчики, бари, барчики, сауни. Ну і що ще там? Перш ніж вона відчинила дверцята, він ледь-ледь торкнувся її руки обережно, ніби боявся опектися. Не гнівайтеся, колюча лізо. Сподіваюся, до зустрічі. Машина рушила повільно та швидко дала газу. «Не сподівайся», – подумала Ліза. І тут до цієї думки додалася інша. «Ха, я можу поставити собі п'ятірку за поведінку». Їй раптом захотілося підлизатися до самої себе, і вона поставила собі п'ять з плюсом, ну, чи дванадцять з плюсом, так навіть ліпше». Розкаже Степанові. Вдвох посміються над її пригодою. Чи не розказувати? А то ще буде ревнувати? Вирішила, що не скаже. Передзвонила. І з кимось розмовляє. Почула механічний голос. Ваш дзвінок переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Вона сказала на автовідповідач. Ти вредний розмовляєш з коханкою вчителицею. Можеш мені не дзвонити. Вона йшла до свого дому і боролася із спокусою заглянути до кишені та витягти ту злощасну візитівку. Вирішила, що викине її, не читаючи, навіть не заглядаючи. І прочитала з одного боку українською, а з другого англійською Максим Качула бізнесмен. Назву його фірми тільки англійською а під назвою номери телефонів, стаціонарний і два мобільних. Вони викинули візитівку в урну для сміття. І тут сигнал сповістив, що прийшла смс-ка, звісно, від Степашка. Ліза прочитала, ага, ти ревнуєш. Одразу задзвонив її стільничок, так називає Степан, і вона почула його голос. Що сталося мала. Збігали дні, наближаючи неділю, і Адам розумів, треба йти свататися до Красної Ружі, а то чого доброго зновика до нього припреться. Адам привик слухатися жінок, до того ж знав, що жінка, волю якої зневажаєш, стає схожою на справдешню фурію. А фурія Адам боявся. Хоч саме слово йому подобалось, воно було якимсь летючим чи що. Адам подумав, що фурія схожа на пташку, тільки як прилітає, то починає геть все склюовувати, що бачить, що до неїного дзьоба гострого трапляє. Ніщо вже мене от той жінки не порятує. Приречно, подумав Адам, тут прийшла інша, мовби злодійська думка, а йому і не вельми хочеться рятуватись. Візьме і здасться, як ото солдати у плен здаються. І хай вона вже робить з ним, що захоче. А що з ним можна зробити? Та нічого путнього. То Адам і вернеться назад. Добре, що є куди вертатись. Раз їй буде не потрібен, то їй вернеться. І вовки будуть ситі, і кози цілі. Уже у суботу надвечір Адам подумав, що, може, і не треба завтра йти. Може, якось обійдеться. От такої думки стало веселіше на душі. Та тут Адам почув нявчання. Кішка, його кішка. Він же зовсім забув про неї. Та Євка Ружа приходила із своїм котиськом, і, видать котам було добре, ліпше, ніж їм з Євкою. Зразу познайомилися, як він ступив до хати, то вже терлися єдне до другого, і мурчали собі, і нехоті розлучалися. Ото тепер як радітимуть, як стрінуться. То ти ж, певне, скучаєш, «За тим котиськом», – сказав Адам до кішки. «Признайся, скучаєш?» Кицька нявкнула. Адамові здалося, що вона підтверджує його слова, і він сказав, що таки завтра підуть до тої баби і нейного кота. «Будеш ти мати повне удовольстві. Побачиш того котяру», – сказав Адам. «А то ж, а чом би ні? Хоть носами потретесь». До кошенят ти вже не гожа, зотри, літа, як не приводиш. А помуркати, то всіди, пожалуйста. Буде тобі повноє удовольстві. Адам пригадав, як не раз він ходив по селу, пропонував кошенят, що приводила його кішка Нюрка. Люди спершу не вельми охочі були до його приплоду. А потім стали брати ще і приходили питати, чи буває його кошиця, не окотилася. Адам дивувався такій переміні. А потім Роман, халамидник, признався із смішком, що то він розпустив чутку. Коти від блаженного дурника Адама-пастуха удачу приносять. Ну, то люди й поперли за кошенятами. Роман міг ще й не таке придумати. Адам поміркував, що без Романа іти сватитися якось не гоже. Ну, а де Роман, там і Омелян, і Платон. Чом би і не? Мої своє яке слово скажуть за нього. І чечину вип'ють у тої євки. Ну, всім користь. Поки що ж Адам взяв кішку-нюрку на руки, а як прийшла пора лягати спати – то поклав неї собі під бік. Йому було тепліше спати. Усе ж кішка гріла, та й неабияк. Адам подумав, що цій красній ружі ще далеко до його кішки, з тим і заснув. А вранці, як розплющив очі, кішки не було під боком. Адам роззирнувся по домі, побачив, що вона сидить на підвіконні, застрибнула на лавку, а далі на стіл. До вікна те видалися доброю прикметою. Треба таки йти свататися. Адам прошвендявся до Романа, потім до Омеляна і Платона. У Омеля, правда, боліла нога, аж ступити не міг. А Роман і Платон згодились піти до красної ружі. І по бідді туптали, побачили, як троє дідів ціла процесія. І йшли по одній, потім другій, третій вулиці, і спереду поважно простував Роман з хлібиною в руках. Далі Платон з вузликом, у якому було два великих зимових яблука. А останнім, як звичайно, Адам. Цього разу з кішкою-нюркою на руках. Він гладив кішку тихо тихонаказово, аби вона не боялася. Колись вже до неї приходили свататись коти. Ну, по-своєму, по-котячому. Дехто ступтельців, котрі були на дворах або вийшли присісти на лавочки, дивились на чудернацьку процесію, куди ж то ж пацірують цей діди. Та угледівши на чолі походеньок трьох стариганів, Романа Байчика всміхалися. Знову старий хитрюган і варіат Щось учварив, ну чи задумав учварити. Роман тихо і значливо сказав комусь із цікавих. Велике діло сьогодні у тупталах можна сказати, історичне Адам спробував був пояснити, що діло його стосується, та йому стало ніяково і на третьому слові збився. Далі ступав уже геть несміливо. То таке вони дурне очварили, геть зваріювали, і він перший. По доброби романа женили. Так він, звичайний, до всяких авантюр, а то Адама. Такого щось не те несусвітнє виходить. Адамові ноги стали заплітатися, далі самі спинилися, не слухаючи свого хазяїна. Адам поглянув, як віддаляються платони Роман, потупців трохи на місці, погладив кішку і сказав, «Та ж тугіву тебе той євчин котисько певне обіжоть буде?» «Здоровицький котьорав тої баби!» Розвернувся і почалапав назад, пришвидшуючи, як міг ходу. Ти трапилось неподалік, От повороту на Євчину вулицю. Роман озирнувся, щоб перестроїти свою сватальницьку команду в інший ряд, троє поряд, і побачив, що лишився Єден Платон. А Деа петляючи, як той заєць, віддаляється цей ген уже коло Мотрунки Дрикальової. Роман матюкнувся, скільки було сили крикнув. «Стій, стрілятиму! Стояти твоя, тарабарська мати!» І вже тихіше. «Ну, вилупок! Охверма тихійська!» Примітка. Охверма не здала людина. Адам чи то не почув, чи удав, що не чує, але почала паву, хитаючись далі. До своєї доми, щоб залізти під Прип'ячок разом із своєю кішкою сплюнув Роман. От зараза, пастуська, сказав Платон. Ну і що робити, Романе? Будемо і собі вертатись. Ну я йому сьогодні випишу по-перше число, пообіцяв Роман. Став гарячково міркувати, що чинити далі. Ну не звик він відступати, викручувався іще із гірших придебенцій. Може справді плюнути та й собі вернутись. Хай той дурень зачиняється сам в своїй халупі. І тут Романі у погляду пав на подвір'я, навпроти якого вони стовбичили. Там у глибині двору стояла і зирила на двох чудернацьких дідів бабця Ганна Метрикова, до якої він колись підбивав клинці. І таки до чого добився. А коло неї, а коло неї походжав, як заморський султан, розкішний різнокольоровий півень з пишним гребенем, що притягав до себе очі, горів навіть на осінньому сонці. Романа не наче вдарила блискавка, як то вже не рази з ним бувало в критичні хвилини. Він рушив до хвіртки. «Здорово була, Ганусю!» – сказав солодко, як міг. Така файна, задягнута, як пава, мабуть, і у церкві сьогодні була. «І тебе, Романе, із святою неділею», – отказала Ганна. І «Я і у церкву, як же ходила? Не то, що деякі гріховодники, які хіба на Паску до Божого храму навідуються?» «Та ти ж у нас колись в хорі співала?» – нагадав Роман. Знав бо чим змастити Ганину душу. Ой, так коли то було, так твій голосок і досі по селу чути, мастив далі роман. І в моїх вухах, як той соловейко сидить. Залетів колись і вилазити не хоче. Ганна усміхнулась, замріяна. Відлітала кудись далеко-далеко. Роман пождав, доки повернеться, і собі усміхнувся. «Ну, кажи вже, чого хоч?» Ганна глянула так, що Роман порадів. «Бачу, що в'юнком в'єсся, і хвостом по воді б'єш». Та ж правду кажу. «Ой, Романе, ой, халярнику, кудись шпаціруєте». Своєю кумпанією, бачу. Може, от мене блещину тре? Так, вибачей. Та яку там блещину? Роман змахнув рукою, мов, одганяв Ганнину підозру. А позич Ганцю свого півника? Ну, у того, царя свого. Ганна явно була спантиличена і неабияк, Ну, що ще задумав цей Прийдоха, читалося в її очах. А нащо тобі мій півень? Хіба свого чи сусідського нема? То не для того, сказав Роман. Для гиншого діла тре, для церемонії єдної. Через годинку, а може, і менше, верну тобі твого царя живого здорового, з усім пір'ям і гребенем. «Ну, присяй, бо хіба я тебе колись обманював?» «Та не обманював. Ну, але таки разок було. Клинці ж до мене підбивав, а до своєї Тамарки перекинувся. А як от Тамарки був свиснув? То не до мене, а до тої Маруськи подався. «Ну, а що з того вийшло, а?» Мусив Тамарку перепрошувати. Ти диви, пам'ятай, ледь не прохопився Роман та учасно прищемив язика. Та я до тебе тоді приходив, як поняв, що з Марусою не складається. Сказав жалібно, аж самому у грудях защеміло і у горлі запершило від спогаду. До того ж був Роман артистом неабиким. Ними досі лишився. «Ой, бре, Романисько, ой, бре, Ганна погрозила пальцем. «Яким ти був, таким остався! А в мене з моїм прокіпцьом все до ладу. І ліпше склалось. Так того!» «О, я що кажу!» Роман був радий підхопити і кудись приладнати ганщині слова. А навіщо тобі такий варіят, як я? Прокіп був же в тебе хазяїн неабикий. На трахтурах, як розбирався. Ой, твоя правда, сказала Ганна, зітхнула і дозволила. Та бери вже півня, як зловиш. А хіба він тобі не дається до рук? Ну, тобі і в рота усе поклади добре. Зловлю мого гребенястого. Він ж у мене і сусідських курочок покриває, а, а так рахманий. Та ти хоть чоловіка, хоть півня, причаруєш, підкинув словесну хмизу Роман. Ганна засміялася, огулюючи щерби в роті взялася примовляти усілякі лагідні слова до півня, ловити. Ціла вистава «Наближення до півня» і його ловитви закінчилися тим, що мусили помагати і Роман з Платоном. Птах, притиснутий до хліва, таки опинився у романових руках, а тепер з півнем, приказуючи до нього, який-то він хороший, Роман ішов попереду, а за ним – з хлібом і яблуками у вузлику, Платон. З тими ступили на подвір'я красної ружі і до хати зайшли. А там Роман сказав до вельми з пантеличиної Єви, що хай вона не дивується, бо йшли до неї з чоловіком, а дорогою він перетворився на півня. А як добре почеклувати, то знову ки стане чоловіком. «Ну, що то за комедія, Романе?» Я не знала, із кого посміявся цього разу Роман. Із неї, чи із того, котрий став півним. «Якби я знав Євцю, як твоє чародійство назвати, – сказав Роман. Але ти, ну, отчини двері, я півня випущу. То, може, він скоро і, і ступить до твоєї хати чоловіком». Єва так і зробила, півень за порогом щось сердито закричав на своїй півнячій мові і чимдуж кинувся на вулицю. Роман відчував нутром, що той бойогузливий Адам таки мусить вернутись. Щось йому підказувало, що так і буде. Так і сталося. Коли Єва поставила на стіл купу наїдків, готувалась таки до приходу, правда, самого Адама, і на додачу пляшечку казенки, і коли Роман підняв чарку за те, щоб чоловіки ніколи не ставали півнями, двері відчинились на порозі постав Адам. У руках він тримав щось накрите білою хустиною з квітами. «Доброго здоров'я, Євцю!» – сказав Адам. «Я той Володі згадав, що забув же ж». Ударок. Ну, забув же ж геть забув. Того й вертався. Єва, яка всередині кипіла від злості і тільки гасила неї, щоб не вилити перед Романом і Платоном, ще й піджартовувала собі на Романові Баляндраси і чула, як щось всередині неї обривається. Чого б то? А може, то падає її, от-от упаде вона сама. Вона була готова розірвати Романа за його витівку із дурною, женячкою і саму себе. Що таки ждала Адамового приходу? і за півня злилась, хоч і розуміла, що сталося, що Роман приніс півня, а не привів Адама. Коли ж Роман признався, що Адам ганебно втік, подумала, що може той добре. Що таким чином. Хоч смійся, хоч плач, все, і завершилося. Нащо їй такий чоловік? Навіть на старості. Роман заварив цю кашу, хай неї і розхлюбує. Вона собі посміється, хоч сміх і буде з гірчинкою. Адам підняв хустину. У величенькому кошику сиділа Адамова кішка. І не просто сиділа а в невеличкій рамці, вочевидь, свіжо пофарбованій. Адам дістав кішку, опустив на підлогу і до неї, де не взявся, зістрибнув з печі євен кіт. Адам вийняв з кошика рамку і сказав, густо почервонівши і часто кліпуючи очима, «Я знаю, Євтю, що у тебе багато вишивокрушників карточок» то і змайстрував тобі цю рамочку, звеня її, яка вже вийшла, учора і пофарбував. Лізина мама Павлина, вона ж бабуся, на відміну від Лізи, не любила телесеріалів. Навіть знаменитої рабині Заури", про яку у тупталах з усмішками згадували, що господині кидали поратись по господарству і нагородах, у розпалі роботи переставали копати картоплю і бігли дивитися на душевні страждання нещасної бразильської рабині. Єдиний виняток становив фільм з Висоцьким «Місце зустрічі змінити не можна», який бабуся-мама Павлина дивилась не раз і могла безліч разів переповідати його зміст. Коли ж Ліза, уже старшокласницею, побачила серіал, він їй не сподобався, хіба трохи посміялася із маньки облігації. Але запам'яталися чомусь слова старого діда з того фільму про еру милосердя, яка, мовляв, колись порятує людство. Ліза сумовито всміхалася, згадуючи цей епізод. До ери милосердя досі було далеко, а в лізаному житті настав час, який можна було б назвати «Ерою збентеження» збентеження і тривої, ерою нерозуміння себе самої, а може і ерою спокуси, від якої намагалася знайти порятунок. Ера була нестерпно довга, на те й ера, і не збиралася покидати її планету і життя. Чомусь була дуже довгою, хоч розпочалася зовсім нещодавно, з того напіввикрадення. Час тепер тягся, як довжелезна гумова стрічка, і обмотував Лізу дедалі щільніше. З ніг до голови, потім з голови до ніг. Час робився невидимим коконом. А я в ньому, як той китайський шовкопряд, думала Ліза. Макс, накачаний олігарх, чи хто він там, бізнесмен, значилось на візитівці яку викинула Ліза, не з'явився у квітковій крамниці ні наступного дня, ні через день, ні через два. Зате у вівторок зайшли двоє дуже хлопців. «Ви Ліза?» «Так», – відповіла Ліза. «Он у мене і на Беджику написано. Ми хочемо купити ваші квіти». «Будь ласка», – зраділа Ліза, – «А які саме? А що ви хочете вибрати?» «Усі. Ми вибираємо всі!» Хлопчисько нахабнувато і в той же час доволі привітно всміхнувся. «Усі?» – Ліза майже вигукнула. «Так, всі». Вони справді купили геть всі квіти, які були у крамниці. Сформовані Лізою букети – і жужмом окремі квітки. До того ж, всі вазони, які стояли на прилавку і поличках. «Підрахуйте», – сказав той самий покупець, а другий мовчав. Пальцями, які трохи тремтіли, Ліза підрахувала на калькуляторі, назвала суму. «Хлопець?» Ліза розгледіла, що в нього геть блакитні очі, дістав гроші. Акуратно. Відрахував, попросив, щоб Ліза перерахувала. Коли дівчина зробила це, сказав, що решти не треба. Ліза подякувала. За плечима в неї віяв холодок. Вони винесли все куплене, повантажили в бус, який стояв біля крамнички. Ліза лишилася у геть порожній крамниці і не знала, що їй робить. Радіти чи сумувати, плакати чи сміятись. Вона вже здогадалася, що усі квіти і вазони купив бізнесмен – Максим Качула. Той самий, котрий учора спробував її викрасти. Саме він подарував їй такий фантастичний денний виторг. Крамничка, яка, знала Ліза, належить до мережі інших, більших і менших квіткових крамниць, була складовою квіткового бізнесу великого міста, приносила невеликий прибуток. У дівчини декілька разів виникала підозра, що вона взагалі існує як прикриття чогось більшого і їй незрозумілого. Власниця, котру Ліза бачила двічі за час роботи, попереджала, що взагалі збирається закрити цю крамничку. І Ліза або перебереться у квітковий кіоск, на іншому краю міста, або взагалі хай шукає собі нову роботу. Дівчина з острахом чекала, коли це станеться. Хоч їй не хотілося йти з цієї крамнички. Вона звикла до неї, добиралася з дому якихось півгодини на метро, дві зупинки на маршрутці, а більше просто шпацірувала собі, тренувала свої гарненькі стрункі ніжки Мала стабільну ставку і 5% від денної виручки. Їй називали ціну за букети і вазони, вона їх дотримувалася, лише зрідко ризикувала, накидаючи кілька гривень або якусь п'ятірку. Ліза дарувала покупцям усмішки і увесь свій шарм. Вигадувала різні комбінації для букетів. Навіть купила собі брошурку за назвою «Повсякденна ікебана». Були в неї і постійні клієнти. У кількох із них Ліза виховувала смаки. Іноді їй замовляли букети наперед. Як і скрізь, виручка збільшувалась, відповідно, привозили більше квітів напередодні і в дні свят, таких як Новий рік, День закоханих, 8 березня, День матері і ще кількох перед закінченням і початком навчального року. Ліза жила серед особливого ритму і не хотіла б його позбутися. Вона вже була частинкою цього ритму, маленьким гвинтиком доволі великого бізнесу, що сили старалася торгувати так, аби крамничку не закрили. Поки що це вдавалося, хоча вимоги і апетити власниці зростали. Зрештою, крамничка подарувала їй знайомство із Степаном Степашкою. І з того часу дівчина по-особливому любила свою роботу, своє квіткове міні-царство. Водночас Ліза була готова до гіршого, і його боялась. І ось сталося таке. У неї вже траплялися випадки, що закуповували на якесь торжество десяток букетів. Але такого, як сталося сьогодні, ну шо ж, сказала собі Ліза. Але якби її хто спитав, що означають ці слова, вона б не знала, що відповісти. Тебе що, пограбували? Спитав хлопець, котрий перед закінченням робочого дня забирав виручку. «Купили!» – сказала Ліза. «Усе? Навіть вазони?» «Всеньки!» «Ведь усе!» «Як бачиш!» «А хто?» «Не знаю!» – збрехала Ліза. «А може й не збрехала?» Бо ж не могла стверджувати, що купив той загадковий Максим... Не стане ж вона розповідати про те, що із нею учора відбулося. У середу, як звичайно, їй привезли вранці квіти. Ліза попросила привезти іще, що й було зроблено. А під обід знову з'явилися двоє вчорашніх типів. І геть все купили. Навіть нові, привезені вазони. Ви від пана Максима? Ліза наважилась таки запитати. Яке це має значення? Ви незадоволені? Ой, ну дуже задоволена, сказала Ліза. Після їхнього від'їзду Ліза набрала номер, за яким треба було робити замовлення, і попросила привезти ще квітів. І несподівано додала. Удвічі більше, ніж завжди. Маємо замовлення? Майже так, сказала Ліза. Їй привезли вдвічі більше товару, як вона замовляла. Наступного дня геть все було викуплено. Лізу охопила злість і водночас азарт. Вона замовила ще більше квітів і їх купили. У п'ятницю їй подзвонила власниця. «Мені повідомили, що в останні дні у вас незвичний виторг». «Так». Видихнула Ліза. Ви знаєте, хто це робить? Ні, сказала Ліза. Ви кажете правду? Так, Світлана Ігорівна. Хтось купує всі квіти. Як його звати? Я не знаю. Але купує той самий? Ну так, ті самі. Приїжджають двоє. Беруть квіти і вазони, і платять гроші, та їдуть. Ви питали, від кого вони? Так, Світлана Ігорівна, вони не відповідають. Ну що ж, сказала власниця, хай купують, доки купують. Чи ви таки маєте якогось таємного багатого прихильника? Ой, ні. Голос улізи уже тремтів. Я не знаю, хто це робить, я... Я трохи боюсь. Не бійтеся, сказала власниця. Ви під моїм захистом. Якщо той хтось невідомий хоче погратися, пограємось. Хоча в разі небезпеки відразу телефонуйте мені або за номером, який ви знаєте. Ой, добре, дякую. Небезпеки? А якої ще небезпеки? Ліза опустилась на стілець. «Хтось хоче погратися, пограємось?» – подумки повторила. Максимка чула. «Якщо це він грається?» «Ну, звісно, грається. А як ще назвати ці дії? Навіщо? І доки триватиме ця гра, яка коштує йому чималих грошей? Чи він, точніше його помічники, слуги, хто вони там, перепродують?» Букети квітів і квіти у вазончиках. Ой, як вона відразу не здогадалась. Але ж купують і граються. у чим все це закінчиться? І тут Ліза зловила себе на думці. Вона в ці дні одягається інакше. Вона старанніше наводить марафет. Учора зробила нову зачіску. Вона чекає Максима. А головне, чому вона не сказала про те дурне викрадення чи його спробу Степанкові? І про купівлю квітів. Боялася, що він у чомусь буде підозрювати. Ну, і так і ні. Вона уже на щось надіється. Ліза розсердилась на себе, але якщо скаже зараз, то матиме тим більше підозрілий вигляд. «Лізо, ти потрапила в пастку!» Думка, що з'явилася, змусила її затремтіти. «Як вона може так легко здатись?» «Та ні, ні, вона не здалася, і ні на що не сподівається. Вона прийняла виклик гру, що б там не було. Ліза набрала номер Степана, сказала, що хоче негайно його бачити». «Що трапилось? Мала. Сьогодні ж п'ятниця. Я приїду надвечір. То що сталося?» «Ти вже мене питав про це. У понеділок», – сказала Ліза. Але ж ти відповіла, що нічого не сталося. Що так, дурниця? Степанку, я не хотіла казати. Я не хотіла тривожити. А зараз я тебе хочу бачити негайно. Ну, добре, я приїду, тільки ну буде маршрутка, уже виходжу. Ліза вимкнула мобільник, стільничок, як називав Степан, який першим ніколи не закінчував розмову. Сиділа у крамниці, де не було чого продавати. Зайшов років 50 чоловік. Один з її непостійних, а, як вона казала, регулярних покупців. Ну, раз на місяць або два. Вона не питала, кому. Навіщо? і ну, дружині, коханій. А може, старенькій мамі? Питала тільки, які квіти хоче купити. Він завжди купував білі троянди. Я зараз таки запитаю, кому він їх купує, подумала Ліза. Спитаю Богу. «Бо треба спитати. Чи тому, що їй цього разу немає чого запропонувати?» Та першим спитав цей чоловік. «Вас що, пограбували?» «Ні», – сказала Ліза. Колись у дитинстві Ліза бігла берегом Дніпра, бігла, доки не стачило сил, потім йшла. Тоді їй забаглося отак пройти, спершу пробігти аж до краю міста. Бігти сил вистачило ненадовго. Потім набережна уперлася в огорожу над самісіньким берегом. Ліза подумала, що хтось цю огорожу поставив, щоб вона не здійснила свого задуму навмисне. Це був зручний привід, щоб повернутися назад, бо сам по собі задум пройти обов'язково в берегу, до краю міста був дурною примхою. До того ж, на зворотньому шляху, на зустріч, їй вийшла зграя хлопців, незнайомих чужих і загрозливих. Ліза спинилась. Вона була в пасті. Вона стояла і тремтіла, вирішила, що стоятиме. Нехай підходять. І роблять із нею, що хочуть. Вбивають, гвалтують, знущаються. Але хлопці раптом спинились також. Ліза сіла прямо на асфальт, і хлопці сіли, і собі. Вони розпочали з нею гру на витривалість. Зрозуміла, що сидітимуть, доки сидітиме вона або здасться. Вона тоді вирішила сидітиме, доки стачить сил. Відваги підвестися і йти назустріч небезпеці на не мала. Зробилося. Ватяними руки, ноги, обхопила коліна руками, так сиділа, доки не заснула. А коли прокинулася, ніяких підлітків, котрих так злякалася, уже не було. Як я могла заснути, подумала тоді, Ліза. Мені страшно, страшно і цікаво, що ж буде далі, подумала Ліза теперішня. Коли ж прийде Степан? Уперше назвала. Хай і подумки, не Степанком, а Степаном. Степан, Степанко приїхав аж через дві години. Пізніше не міг, дорікнула Ліза подумки, а у голос нічого не сказала. Вона припала до нього, обцілувала. Степанко теж здивувався, що у крамниці не було квітів. Ліза геть про все розповіла. Наречений сприйняв усе надиво спокійно. Сказав, ну, хоч заробиш трохи більше. А ти мене не рівнуєш? А чого б я тебе мав рівнувати? Безпечно, сказав Степан. Ти ж моя. Абсолютно і досконально, сказала Ліза. Навіки? Степан усміхнувся, але якось збентежено, безжурно і водночас збентежено. Що тобі здається, дурна Лізо? Подумала це, і їй полегшало на душі. Ну і чого б? Так переживати. Багатенький чувак затіяв якусь гру. Вона його лише раз бачила і більше не побачить. Тієї ночі вони кохалися натхненно. Ліза була щасливою, щасливою по-особливому. Лежачи на Степановому плечі після кохання, Ліза несподівано подумала, раптом завтра, коли Степан, як зазвичай, в суботу піде до неї в крамничку – Приїде Макс. Максим. Ну, мусить же він колись сам з'явитись, якщо затіяв цю авантюру з квітами. Нащо вона про це думає? Ліза тихенько встала, пішла на балкон. Куди ти? Степашко спитав сонним голосом. Політаю трохи. Не дурій, Лізо. А їй справді хотілося літати. Добре б зараз серед ночі залізти на дах, може, би, справді виросли крила, та вона б і без крил полетіла. На балконі було прохолодно, а потім стало геть холодно, осінь, осениця. Треба вертатися, подумала Ліза, хапаючи дрижаки. Але вертатися не хотілося. Тож чого їй іще хочеться? Там у кімнаті лежить хлопець, якого вона кохає. Її майбутній чоловік. Уже її чоловік, як тепер прийнято казати. Цивільний чоловік. Ну, ні, ліпше її хлопець. Але куди б завтра його спровадити, щоб він не зустрівся із Максимом? Ліза раптом зрозуміла, ця можлива зустріч несе небезпеку. Саме для Степана. Того Степана, який теж виходить на балкон і кладе їй руки на плечі. Чи вона сама себе обдурює? Ліза не знала, що найбільша небезпека чатує на неї саму. Ця небезпека десь чверть години тому спинила свого улюбленого джипа біля її будинку. Максимка чула, Мав і інші машини, і свої, і користувався батьковими, але найбільше чомусь любив свого джипа, легкого в управлінні і у той же час потужного броньованого, що ніби зливався з його залізним, добре натренованим тілом. Нащо він сюди приїхав? Звісно, посиділи в барі. Випив трохи, але не хміль погнав його сюди, на лівий берег. Для нього не становило труднощів, знаючи ім'я і місце роботи тієї дівки, встановити, кому належить квітковий магазинчик на базарчику. А відтак послати свого чоловічка, який проник в ту фірму і довідався прізвище і інші анкетні дані та адресу Єлизавети Соломахи – нещасної продавчині квіткової крамниці. Власниця її, як двох десятків інших більших і менших крамниць та кіосків, була такою собі стервозною дамочкою. Мала впливового чоловіка і ще впливовішого коханця, але не з першого ряду впливу. При бажанні можна було запросто викупити в неї той магазинчик. Ну, хай би собі дівуля на ім'я Ліза торгувала як його продавчиня. Але навіщо? Ну, Макси, ти таки запав на неї. А чому? Може, тому що Ліза має характер? І це після тої поїздки ха-ха-ха, якби він хотів її викрасти. Притягували його більше, ніж її досить таки симпатична мордашка. стрункі ніжки і фігурка. Щось цій дівчині було напрочуд звабливе. Так і те, що легко піддалася. Хоч вочевидь дуже боялася, але переборола страх. І Макс розпочав свою гру з нею. Поки що все йшло згідно із наміченим планом. Кинути ним ласо, він, певен, вже охопило ту струнку-фігурку, а головне олівку лишилося затягнути. У неї є так званий наречений, чхати ми хотіли, на цього чумарика, певно, такого ж бідного, як і ця Лізуля. А чого він сам Максим поперся серед ночі під цей стандартний будинок, що покликало, хто сказав «Їдь!». Відповіді не було. Можна і постукати у ту її квартиру. Зараз серед ночі. Але він цього не робитиме. Він вдихає свіже, холодне повітря, пропускає його крізь свої легені. Йому легко дихається і без цієї дівки. Але ще легше дихатиметься, коли завоює її без насилля за всіма правилами гри.